Bona tarda a tothom, benvinguts a la sessió ordinària del ple del 5 de maig de 2015. Una sessió ordinària en la qual tenim la condició, o sigui, les plenes facultats com a plenari municipal abans dels comicis o de les eleccions municipals que tindran lloc a la jornada del 24 de maig d'enguany. De en tot cas, quedarà pendent un ple ordinari ràmit, amb funcions, eh, que es devint el primer i març del mes de juny, per sí que podem dir que avui és l'últim plenari amb plenes funcions, amb plenes facultats, com a càrrecs electes que vam ser escollits a les municipals de del 2011 i que hem exercit aquest mandat, alguns a la seva plenitud i altres amb incorporacions posteriors fins a aquest 23 de maig de 2015. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, sessions ordinaris de 3 de febrer i de 3 de març de 2015. Tenen alguna observació a les actes? Doncs quedarien aprovades. Faig un resum sobre l'activitat institucional que he dit a terme com a alcaldessa des de l'últim plenari municipal el dia nou d'abril al ve vaig assistir al Palau de la Virreina el lliurament de la quarta edició dels Pres Bonard en el qual es premiava al Museu delí com els seus 40 aniversari de la seva obertura i va anar com a representant de la ciutat caldèica i com a vicepresidenta de la Fundació'. De el divendres 10 d'abril al ser transports una trobada el de matí tenim els membres de la Cor i El dilluns 13 d'abril en vaig reunir, amb veïns a la marca de l'Am. El dimarts 14 d'abril eh, vaig assistir com a ponent a un esmorzar col·loqui d que és organitzat per un Fòrum AlcalEsp Poneu amb alcaldes de diferents ciutats de Catalunya. Eh, el dimarts 15 d'abril, vaig assistir al sopar de les eh, xarxes retenedores competents i de les dones empresàries de figueres. El dijous 16 d'abril eh, visita el Mercat de la Salut amb un del Dia Mundial de la Salut a la plaça de l'Estació, organitzat per eh, un colliga i per l'Associació de Veïns del, del barri de l'Estació. Eh, el dijous 16 d'abril també al Convent de Caputxins es van lliurar els reconeixements d'aquestes tres jornades del figueres Calent, la primera edició exitosa del figueres Calent. El 17 d'abril vaig visitar les instal·lacions de Mifes, associació localitzada pròpiament al terme municipal de l'Elefant, però que té una àmplia vinculació per la seva activitat en Figueres. Uh, vaig assistir seguidament al Convent de Caputxins del lliurement dels guardons de la setena edició dels Premis Emprenedors de l'Alt Empordà també el sopar de nit de l'Associació de Malalts de, de Alzheimer el dissabte 18 d'abril al Museu de l'Empordà s'espirra a la inauguració de l'exposició que actualment hi és en Fils de Complicitat coorganitzada i, i, i coexposició de Begoña, Ramos i Xavier Vela el dilluns 20 d'abril em vaig reunir amb la marca amb veïns de la Marca de l'Am també. El 21 d'abril em vaig reunir amb l'associació de veïns del barri de l'Eric Morera, on també eh, el tema era per parlar de el funcionament de la zona verda que s'ha instal·lat de manera com a pla pilot en aquest barri de la ciutat. El dimecres 22 d'abril vaig visitar el parc de bombers juntament amb el senyor Garballès, director territorial. de de l'interior a Girona per eh, presentar-vos el, el projecte fonamental del que ha de ser aquestes reformes en el Parc de Bombers el vespre, la biblioteca fases de primer la Rebella de Sant Jordi Rebella dedicada a tots els que han escrit i han editat aquest any a la ciutat de Figueres i Val l'Empordà. el dijous 23 d'abril la passada per parades de roses i de llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi a uh, la plaça Catalunya la nit, la inauguració del de, circ Charles Rivel, que hem tingut en aquestes pires i fesses de la Santa Creu el divendres 24 d'abril a la Marató Literària llegint Ramon Muntaner al Consell Comarcal de l'Ambordà uh, l'arram de la, la, la Tarda l'exhibició de fàntia càrrec de Juanjo i a la nit del el, del vestre, el playback d'en Benefici de l'associació Ona i també protagonitat per membres de l'associació a l'embalat de la ramba i la festa autoclup autoclupsi de la nit el de 25 d'abril des del dissabte 25 d'abril fins a encara el diumenge el diumenge 3 de maig de la tarda van succeir tots els actes i activitats que han hagut en aquestes fires i festes de la Santa Creu pràcticament 300 activitats per tant no eh, les deteniré, eh, tots hem pogut veure-les i veure-les i, veure I eh, bàsicament ahir 4 de maig eh, vaig assistir a la reunió a l'Agència Catalana d'Habitatge membres d'Incasol representants d'Incasol i de la seva pròpia agència i del nostre ajuntament per parlar de les actuacions al barri de Sant Joan aquesta seria l'activitat institucional portada a terme des de des de l'últim plenari. El punt número 3 serviríem llocs en aquests representants que tenim avui del primer plenari del Consell d'Infants que ha tingut lloc a la ciutat de Figueres on ens han de fer una exposició verbal d'aquelles propostes que creuen que aquest plenari haurien de tenir en consideració que els agradaria com a Consell d'Infants que tingués, on pugui participar en les seves decisions activitats institucionals de l'Ajuntament activitats proposades pel propi plenari municipal plau, si els dos representants d'aquest Consell d'Infants volen sentar-se eh, gent que el regidor Marcà de Lisset i els cediran als seus llocs Uh, jo soc l'Ajúntina Rodríguez i jo l'Aina i representem el Consell Ciutadà d'Infants. Ara us direm les cinc propostes que nosaltres hem triat. La primera, fer el prebó de filles. La segona, dissenyar parts i restaurar parts. La tercera, ajudar la camengada de reis. La quarta, llocs cèntrics per a jugar esports. La cinquena, ajudar en la creació del nou carnaval i la teixena, participa al donat de concurs de panelers. Aquestes són les propostes que nosaltres vam triar, però n'hi havia moltes més, que algunes no eren de participació. Aquestes? Aquestes són doncs les uh, propostes que per part del Consell d'Infants uh, ens ha pogut exposar en aquest plenari municipal i els quals hauríem de prendre en consideració i decidir realment quina possibilitat d'incidència real en aquestes decisions tenen. Es vol haver -hi una intervenció per part de... dels portaveus de grup. Señora Bata. Gràcies, senyora alcaldesa. Jo en primer lloc voldria agrair la feina que han fet la... els nois i del Consell d'Infants i felicitar-los per la feina que han fet. M'agradaria observar que bona part de les propostes que fan no són propostes adreçades amb ells mateixos, sinó que són propostes pel conjunt de la ciutadania i molt especialment em sembla percebre doncs, que es preocupen pels, pels joves més joves que ells. Jo crec que això és una cosa que hem d'agrair, que us preocupeu per vosaltres i us preocupeu pels nens més petits que vosaltres i crec que això és una cosa molt bonica. I uh, en relació a una pregunta que feia un altre portaveu que veig que ara no ens acompanya en Vittorio, si no m'equivoco feia una pregunta molt pertinent que a la senyora alcaldessa que li deia quin nivell d'execució doncs, tindran aquestes, aquestes, aquestes mesures jo crec que hi ha una mesura que no seríem honestos si ara diguéssim que l'aprovem que és la de, la de conservació, reformulació de parcs si és que no tenim la estratègia que tenim una partida econòmica per fer-ho jo crec que és molt important en tothom, però especialment important amb els infants, que donem exemple de coherència. Per tant, hem d'esplicar- los si tenim diners per fer-ho aquest any, ho aprovem, però si no tenim diners per fer-ho aquest any, us haurem de dir que paciència, però que l'any que ve segurament ho podrem fer. Però crec que no cal que els diguem, no som petits, no cal que els diguem, sí, sí, tot és molt bonic, tot és molt bonic, ho farem, perquè crec que els hi faltaríem a, al respecte. Per tant, jo, respecte a les propostes que no tenen despesa crec que s'haurien de poder assumir les que en tenen crec que haurien de ser rigorosos Bé, però uh, senyor Casillas Sí, gràcies senyora alcaldessa uh, me males paraules a la senyora Mata, a portaveu d'Escar Republicana i afegiré doncs, una postió que des de la grup socialista considerem substancialment important, que és la vostra presència la vostra participació en aquest Consell Municipal nosaltres pensem que les coses es canvien des de les institucions i si des d'avui joves apreneu doncs, a participar, a estar en les institucions i a fer, a intentar que aquest sistema que és molt i molt imperfecte funcioni un xic millor tot anirà molt més bé en el futur per tant el nostre agraïment des de Socialista simplement per la vostra participació sobretot per ser avui aquí tots nosaltres moltes gràcies jo també ho sol·licito i estic molt de veure que esteu molt animats una cosa que he molt ha pel carnaval Eh, bona que tingueu la idea de que fareu carnaval i que us cuidareu i que animareu a tota la meïnada que vagin pujant i sigui un carnaval com cal en categoria que és el que falta aquí Figueres gràcies per posar lo a la vostra llista Sí, doncs eh, en relació a la, a la proposta que formulava la, la portaveu del grup municipal d'ERC republicana de la possible decisió sobre millores o arranjaments en parcs de la ciutat em comentava el president del senyor Manantoro que sí que hi ha una partida pressupostària de 50.000 euros aquest any en el pressupost per tant jo crec que estem a mes de maig queda molt l'any per recórrer per part de qui formi part d'aquest plenari municipal i havent-hi disponibilitat pressupostària. Que hem, de, hem de començar amb força, independentment dels del requeriments tècnics que, que després facin falta, eh, per arrenjar els parcs i tot això. Crec que sí que es podria acceptar, o, com a mínim a nivell de decisió, quines prioritats hi hauria en un parc o en un altre. Per tant, eh, podríem sotmetre a votació si són estimables totes aquestes propostes del Consell d'Infants a nivell de que poguessin incidir en més o més graus que seria determinable en el moment en què es fés la proposta concreta però hauríem de decidir crec, si són acceptades a nivell de proposta aquestes sis propostes que ens han formulat des del Consell d'Infants Vots a favor de la, de la proposta? resultats senyor secretari doncs la proposta del punt número 3 de l'ordre del dia les propostes de surgides del Consell d'Infants de la Ciutat han estat acceptades per unanimitat d'aquest plenari municipal moltes felicitats Seguirem amb l'ordre del dia Seguirem amb, amb l'ordre del dia de punt número 4 Donar compte del decret d'alcaldia de 22 20 -20 de juny de 2015 pel qual es va aprovar la liquidació del, del pressupost de l'exercici de 2014 mm -hmm. la paraula, prometiment d'alcalde d'ajuda d'Hisenda, el senyor Manel Rodó Moltes gràcies, <coughs> Seguirem el text de l'informe d'intervenció sobre aquesta liquidació del pressupost del 2014 aquest informe d'intervenció que va ser aprovat en data, si m'ho recordem, el 16 d'abril de... i que està ja penjat a la web com així també tota la documentació que fa referència a aquesta liquidació del pressupost del 2014 farem un resumment breu perquèment és un informe llarg en què reflecteix totes les incidències d'aquest exercici 2014 i com a dades macroeconòmiques més importants tindríem en primer lloc el resultat pressupostari de l'exercici amb un superàvit d'aquest resultat pressupostari ajustat un superàvit llit de 4.754.199 euros un romanent de tresoreria que requerem anàvem arrastrant unes quantitats negatives des de l'inici del mandat però que aquest any han quedat ja amb una xifra positiva de 3.05.043 euros l'estat d'inet aconseguit al llarg de l'exercici ha estat de 10.134.213 euros i l'endeutament l'Ajuntament ha baixat a un percentatge del 67,94%. Per tant, molt per sota del que estableix la normativa com a límit mínim inferior i que per tant l'Ajuntament en aquests moments no necessita ni tan sols sol·licitar cap tipus d'autorització per concertar operacions d'endeutament. I això senyor sí. Monfort Sí, moltes gràcies senyora alcaldesa referent a la liquidació del pressupost eh, primer de tot eh, bueno, diverses coses, diverses coses. primer no? si veig que està penjat en el, està penjat en el web eh, d'acord això és el que ens va arribar i que vostès vam presentar a la premsa com a gran explicació de com havia anat la liquidació del pressupost municipal. És una informació molt escueta, molt, molt poc detallada i en uns números macroeconòmics, al principi, que s'intenten fer entenedors però que van poc al detall d'explicar realment què ha passat amb la liquidació o amb l'execució d'aquest pressupost d'aquest any. Eh, és innegable des de l'origen municipal, des del govern, s'ha fet una, un esforç per poder reduir aquesta situació econòmica en la que ens trobàvem l'any eh, 2011, provocada principalment per la mala gestió del govern com de comerç i distribució. Però eh, és innegable que s'ha fet aquest esforç, però també és innegable que aquest esforç s'ha fet també per imperatiu legal del govern central, que ha enviït de mala manera a eh, la capacitat de l'Ajuntament de Figueres de poder decidir per ell mateix eh, com es eh, solucionava aquest esmorany que servia a l'Ajuntament de Figueres en, en, en, en l'any 2011. En tot cas, per això refereu la informació que vostès han passat i que és la mateixa que hem rebut als regidors, que en cap cas hem rebut la informació de la liquidació del pressupost i en cap cas aquesta liquidació del pressupost ha sigut explicada en comissió informativa. Aleshores, aprofito en aquest moment a, a demanar i a, i a criticar que aquesta liquidació del pressupost no s'hagi explicat en comissió informativa i ara passi aquí per plan. Val? I l'únic que hem rebut ha sigut un mail amb 8 fulles, una de la qual és el títol que posa liquidació del pressupost municipal, que és la pàgina número 1, i la pàgina número 8 és una pàgina que diu la liquidació del pressupost del 2014 demostra que els càlculs d'ingressos i despeses es van fer correctament. Quins càlculs? Perquè es pot dir, el pressupost d'ingressos, finalment, i me n'alegro que així, perquè també diré que vols tenir totes, i així es va passar en el 2014, o així ho vaig dir al ple d'aprovació de dels pressupostos del 2014, hi ha hagut uns ingressos gairebé aprovadors de 55 milions d'euros. Vale? Aleshores eh, creiem que la frase aquesta Entén el sentit de la frase, però com a mínim és una frase que porta a l'error o a la no bona interpretació de què estem explicant exactament, que és que els talcos es van fer correctament bé. En tot cas, els talcos es van fer malament, no tingut sort, però s'han ingressat més drets que havíem previst, cosa de la qual no estem molt contents. De què no n'estem no tan contents? Doncs no estem contents de que no s'hagi fet un seguiment acurat del pressupost, i no haguem pogut gastar aquests diners que tant fa falta a la ciutat per immensitat de temes que ara no entraria a detallar, però potser el principal dels quals és totes les problemàtiques socials que viu la ciutat de a ara mateix. Per tant, creiem que si aquest era un seguiment acurat del pressupost, a partir del tercer trimestre podríem haver tingut unes dades molt fiables de que acabaríem recaptant i potser ens haguéssim pogut atrever a gastar més diners i a invertir-los en el que vulguem doncs ara, però sobretot en temes socials crec que fer una presentació el mateix dia que se'ns envia això sense ha passat això per col·lusió formativa queda lluny del que podria ser desitjable amb un govern que en principi es fa dir transparent i defensor d'un codi ètic que vol impulsar el programa d'andat en principi és jurat però que en principi s'ha propès a dir que és el senyor Francesc Canel. crec que és una manera de fer que no és bon, és més volem tindre només una liquidació d'un pressupost municipal i no haver explicat correctament els pressupostos d'una manera entenedora i que la gent sàpiga exactament què ha passat i no ja explicar als barris o als associacions de veïns i que la gent sàpiga exactament el que es gasta els diners el al de Figueres crec que ara ha sigut un propòsit però pel proper mandat, que no s'ha estat complint durant aquests 4 anys i que molt entenc que vostès durant els primers 4 anys tampoc ho continuaran complint i és una cosa que des de fa molt de temps que intentem que el senyor Torra ens escolti i ho, i ho apliqui i la veritat és que ell només s'ha aplicat amb el tema dels números i poca cosa més però el tema de la participació ja ja es veu que li queda bastant gros al senyor Torra però si es deixa ajudar li estic la mà i li ofereixo la nostra la nostra ajuda per fer-ho Uh, en tot clar, dues, per acabar dues conclusions, una informació reduïda, parcial no sabem uh, aquests diners que no s'han acabat gastant el no, pressupost, que estan rondant sobre els 3-400 mil euros de la provisió de les despeses, en què no s'han gastat ja ho mirarem a la liquidació del pressupost, és un document important de ja, no sé si deus rondar les 700 planes, segurament tranquil·lament concluït una informació reduïda i parcial, i també eh, una conclusió de l'estudi d'aquest 8 que acaba de faltar a la veritat. No és que mentida, però no acaba de ser veritat eh, del tot. El que el seu pressupost demostra que els campos diners i despeses van fer correctament, depèn, tant correctament no s'hauria de fer quan no s'ha de complet, per sort, a l'alça, però crec que perquè la gran crítica que es pot fer és no haver fet un seguiment del pressupost que pugui, que hagués pogut permetre gastar els diners que la ciutat fan molt de falta perquè durant 4 anys hem hagut de fer un gran esforç de contenció de despesa per culpa de la mala gestió sobretot de l'alcalde Santibila i d'alguna cosa més que, que hem estat arrossegats durant aquest temps per tant eh, nostre, bah, aquí no s'ha de votar però bah, en tot cas no, no, no donem suport a aquesta conclusió que vostès no ens tenen. Senyor Font Moltes gràcies Des de la CUP compartim en gran part la valoració que ha fet el senyor Monfort de la liquidació sobretot pel que fa a la capacitat que s'acaba acabat de que hagués tingut l'Ajuntament de tenir una actitud més proactiva en algunes polítiques Evidentment estem molt més contents d'aquest resultat que el que es presentava el senyor Vila fa quatre anys just a banda de les eleccions però també som conscients que aquest resultat no ha vingut perquè sí, segurament una, una part és, és atribuïble a la feina del senyor Toro i al control que ha fet sobre les, les finances municipals, però una part molt important també és degut que durant 4 anys l'economia municipal ha estat absolutament autoritzada des de l'Estat se'ns ha se'ns ha vigilat cada pas que hem fet, no n'hem sigut capaços d'endeutar-nos de, al més mínim Eh, això ha permès eh, baixar l'índex d'adoptament de l'Ajuntament és, és, és cert, estem passats al 75% devem encara eh, més de 30 milions d'euros són eh, més de 700 euros cada, cada figrenc però si ha passat això és per aquest control que ha fet l'Estat degut a la mala gestió de l'antic govern de Convergència i Unió van deixar les, les finances municipals tan tocades que en el moment en què més important hagués estat un paper proactiu de l'Ajuntament pel que fa endavant polítiques socials en defensa eh, de la cohesió, lluitant contra la marginació social o l'exclusió, no s'han pogut portar a terme, o no s'han pogut portar a terme en la mesura que nosaltres entenem que s'haguessin hagut de fer, degut a la situació econòmica en la que ens trobàvem ara fa 4 anys. S'ha de felicitar al, al, al senyor Toro la millora de la situació, però entenem que gran part és deguda a aquesta tutorització que ens ha fet l'Estat per la situació pèssima, horrible, en la que ens trobàvem ara fa 4 anys. Sí, per, no, per no anar insistint en el mateix eh, discurs i eh, sumar-me als comentaris que feien els companys que em precedien eh, en les crítiques, amb les formes també en les felicitacions al senyor Torra doncs, pel fet que li hagi tocat també, diguem-ho clar, ser el braç executor d'aquestes reduccions draconà... draconianes que han anat en doncs, no sabeix que hem pogut atrastar a la ciutadania de Figueres en tot cas, lamentar que les úniques explicacions que hem sentit de la seva boca són aquests escassos 95 segons, amb els qual vostè ha fet una síntesi quan des del mes de febrer estàvem demanant en comissions informatives si ens explicaria la liquidació del pressupost, encara va ser en dilluns, que no ens l'abandonar i el dijous ho presentaven a prensa. I això ho lamentem i no hi acabem de trobar massa el sentit, perquè com veu, senyor Toró, els comentaris que en fem són comentaris que es podrien haver fet doncs, tranquil·lament en el en calma eh, preguntant pels detalls evident, crec que no hi havia motiu per no donar-nos-les en eh, condicions informatives Senyor Casellas. Sí, gràcies uh, l'encaldessa S'haurà discutit abastament sobre com ho fet durant aquesta legislatura per poder solucionar els problemes jo Seria lègic que no el felicito perquè cada cop ens toca el paper que ens toca i vostè dirà el que punca, no és precisament agradable jo, jo reconeix que si passar-la de les meves com i el jo crec que vostè no, és, no, no disfruta pujar ni postres malauradament doncs, ha hagut de pujar-los doncs, aquests, aquests anys eh? Miri, la liquidació es fa bé el 22 estalvinet negatiu l'estalvinet no és negatiu els 22 milions de remuner de tresoreria doncs, bé Correcte, què li has de dir, correcte. Però com ha, com ha passat això? No hi ha hagut inversió, o ha estat baixa en qüestions puntuals, o hi ha hagut increment d'impostos, eh, taxes, etc. Ha passat, doncs, al final aquest pressupost és una mica llei del pèndol, eh? aquests 4 anys, doncs, eh, vàrem, hi va haver -hi molta despesa, hi ha hagut eh, hi va haver hi molta despesa, i ara final... Sí. No, jo que li comentava és que en aquesta hem estat en llei del pèndols en un moment en el, que, en el que tothom ho ha passat molt malament avui aconseguim un resultat i això ens permetrà endeutar, ens permetrà invertir a les ciutats, ens permetrà posar ordre doncs, a els nostres carrers ens permetrà atacar qüestions socials pobresa energètica, per exemple subvencions a entitats als, als associacions de veïns o habitatges per poder ja no s'adormeixi tanta energia podrem fer moltes coses. Però quin preu? Afortunadament el preu és que hem pujat molts impostos. Ara podrem retornar-ho als ciutadans, però no era el moment, senyor Toro. Passem de no fer res a poder-ho fer ara bé. Eh? Benvingut sigui. Benvingut sigui. Però no han estat quatre anys bons. Sí que li reconec que culminem bé, però no han sigut quatre anys bons. I el que jo voldria... Estem a les portes d'unes eleccions, no és un moment de fer projeccions massa a futur almenys en el govern que ha, però que sí estaria bé és que després del que ha passat hem d'invertir en les persones, hem d'invertir en la ciutat però també hem de començar a pensar en rebaixar aquesta presió fiscal que senyor Toro, vostè convindrà que potser ha estat necessària però és molt, molt alta Gràcies Senyor Ole Sí, eh, a veure, només per fer un parell de retisos en principi només dic que bueno, el dia que vostè estava fent el comunicat de premsa, que crec que era les 11 o les 14 o ens va arribar dos o dues al correu. O sigui, vostè per un costat que hi el comunicat i nosaltres els regidors, doncs al cap de dues hores sí. ens van enviar doncs, un correu i bé, com deia el senyor Miriam que no us ha llegit a la Comissió Informativa no us havia comentat res només vull dir un parell de coses més eh, evidentment gràcies doncs, al Mossopartida al Partit Popular, al Ministeri de Genda que aquí aquest ajuntament i cap ajuntament s'ha pogut entoplar i espero, i, bueno, i no us permetre pas no? vull dir que si continuem governant nosaltres doncs iran mantinguent bueno, aquesta compensació de la despesa i demanant, doncs, no sé si trimestralment no sé si, o cada sis mesos doncs, que tot s'ajusti i que no es permeti està medicat a juntament enaltats a més de, del contracte. Nomé' de dir una altra cosa quan vostè parla com doncs, aquest argument que us haria negatiu de 3 milions d'euros si sí, de 3 milions o positiu, Això s'ha fet a través d'un préstec. i dir perquè llavors tampoc es podia arribar en aquí amb el roman quet' usria negatiu, o si estava conclut, llavors tenia que ser el positiu i la manera d'arribar en positiu és a través d'una altra presta llavors per nosaltres, pel Partit Popular això no té cap mèrit perquè ara, bé, bueno, ho veu allà ens demanat aquesta presta que ja s'havia passat en equip en algun plenari, eh? per tant tant com aquest mèrit, mèrit, mèrit a nosaltres no els és eh? Sí, moltes gràcies Gràcies Bé, jo crec que aquest any eh, no hi ha cap diferència entre eh, cap dels altres anys que hem presentat la de liquidació del pressupost de fet m'han anat a buscar els antecedents eh, i eh, tots els anys s'ha fet amb la mateixa estructura és a dir, eh, s'ha parlat de que ja existia aquesta liquidació del pressupost s'ha posat a disposició de tots els grups municipals a l'expedient amb tota la liquidació del pressupost i evidentment el que fem és fer un resum per fer-lo l'entenidor en els termes que ens han parlat el senyor Muford. Les dades d'una liquidació de pressupost amb més de 700 fulls amb un cúmul de documentació que és peixut necessiten extreure d'allà aquelles, aquelles dades més significatives i mantenibles al llarg del temps per a fer-ho l'entenidor. a l'any 2011 teníem unes xifres eh, que no eren les que tenim en aquests moments. Havíem tingut un resultat pressupostari negatiu l'any anterior, en tornava a tindre un altre resultat pressupostari negatiu, i aquestes dades, com l'endeutament, com eh, la, el resultat eh, el romanent de tresoreria, i cada, una, cada un d'aquests fulls, el que hem fet ha estat repetir-ho any darrer any per poder establir aquesta eh, similitud i veure quina és l'evolució del pressupost al llarg de tots aquests exercicis. Repeteixo sempre posant a disposició els eh, regidors el, eh, expedient complet de la liquidació i, el que és més important, jo crec que és l'informe de l'interventor o l'interventora en aquest cas que permet fer aquest seguiment. Per tant, eh, bé, en aquest moment entenc que eh, és, eh, o es critica aquesta manca d'informació però, a mi, que per coherència hauríem de vostès d'haver-ho fet des de l'inici del 2011 en el que no havien protestat quan l'experiència guia exactament del mateix curs que ho està fent en aquests moments. Eh, han parlat de que els càlculs estan mal fets perquè hem ingressat més del que havien pressupostat. Home, no estan mal fets, és una voluntat de eh, poder ingressar més del que pressupostaven perquè precisament el que es tractava era de que l'Ajuntament tingués un equilibri i un superàvit que li permeti anar eh, aixugant aquelles xifres que teníem anteriorment. Eh, el fet és que any darrer any hem sentit, sobretot en el moment en què confeccionàvem el pressupost, vostès, vostès ens enganyen amb les xifres, eh, vostès no faran aquests ingressos i un any darrer any hem demostrat que, efectivament, aquests ingressos es realitzaven, i repeteixo, amb escreix, per a poder arribar a aquestes xifres que en aquests moment ens permeten tindre ja les dades positives. En quant a fer un seguiment del pressupost acurat al llarg de l'exercici, per saber en quin moment i a quines xifres d'ingressos tenim en relació a les despeses i poder fer determinades accions socials, això ho hem tingut que fer amb l'elaboració del pressupost en cada, eh, cada any i les xifres que s'han destinat a acció social s'han incrementat i s'han doblat i triplicat en l'elaboració del pressupost cada exercici. Això, aquesta és una dada eh, contrastable i, eh, que repeteixo, doble i triplica les que teníem anteriorment. De fet, aquest any s'hi dedicaven només a acció social concreta, allò de pagar... Eh, problemàtiques concretes d'energia de gas, d'electricitat, d'aigua més de 300.000 euros eh? i eh, el que sí que eh, hem de tenir en compte és a dir, no podem al llarg de l'exercici tot i que nosaltres érem conscients de que estaven fent més ingressos que les despeses que tenien la llei aquesta llei que la senyora Olmedo defensa i que eh, bé té algunes parts que podríem que són positives per el gran context de tots els ajuntaments i moltes que són pur intervencionisme estatal en l'autonomia municipal perquè no ens permet precisament destinar aquest excés d'ingrés a fer aquestes accions. Per la nostra voluntat haguéssim volgut utilitzar aquests recursos per a fer algunes accions concretes perquè això dona més flexibilitat però ens ho prohibeix hem de fer-ho eh, i es tindrà que fer per a aquest proper exercici del 2016 agafar el pressupost, veure quins ingressos es podrien pressupostar i dedicar-li a acció social a aquells que prevegis, però no amb el que puguis anar tenint al llarg de l'exercici, perquè el mateix aquesta és una imperatiu legal que hi ha en contra. Explicar els pressupostos és quelcom que m'entusiasmaria. De fet, hi ja hem estat treballant amb l'equip al presentar, al fer unes presentacions i sortir i li he parlat en diverses ocasions que valdria la pena fer-ho el que eh, bé, és un exercici de voluntat que eh, per als propers 4 anys eh, li agafo la mà i les dos mans per anar a fer explicacions perquè crec que ara val la pena explicar-li a la gent, als veïns, que es podran fer tota una sèrie d'accions com molt bé deia el senyor Caselles en aquests moments tenim possibilitats reals d'inversió, una inversió que no ha estat minxa en els darrers vuit anys, ha estat més de 55 milions d'euros que s'han fet en inversions en la ciutat de Figueres. El fet és que una part intensa es van fer al llarg dels primers quatre anys i una part menor per una crisi esglopant un desplome dels ingressos de tipus general, perquè la resta del món mundial Uh, tots els ajuntaments han patit aquest desplome dels ingressos, però tot i així, a pesar d'haver tingut que fer un exercici de contenció de la despesa s'han fet inversions al llarg d'aquests quatre exercicis. No mateixo, però la xifra és superior als 55 milions al llarg d'aquests vuit anys que, ha, que, que han transcorregut.. Els increments d'impostos, que és tal com que hem parlat al llarg de tots aquests exercicis, eh, nevo la major en eh, què s'hagin produït increments d'impostos. Hi va haver un primer exercici en el qual l'Ajuntament va acordar fer una modificació en les ordenances fiscals basada en una previsió que tenia i que l'Estat va imposar un increment en un impost concret molt superior. La resta dels anys, única i exclusivament, s'han acomodat aquests impostos a l'IPC. Això vol dir que no hi ha hagut un increment real de la pressió fiscal en el ciutadà de Figueres. I aquest últim any els hem congelat. Això significa que la inflació que podia haver-hi representarà una rebaixa real en el pagament d'impostos per al ciutadà de Figueres. No hi ha hagut una pressió fiscal tot i que sona, eh, sona bé, sobretot quan, i són tots conscients, hi ha una situació en què els recursos són limitats i que la gent ha de fer front, i quan arriba un rebut sempre sembla que és més del que podries pagar o més del que desitjaries pagar I, per tant hauríem d'anar a, a, a, a possibilitats de rebaixes fiscals en el futur I bé, els assumirem els abeurem, estudiarem en cada cas i a, a la possibilitat de congelar impostos en cada exercici s'estudiarà o es veurà la necessitat d'acomodar una capacitat inversora eh, amb l'esforç que hem de fer entre tots i utilitzar aquesta capacitat inversora amb eh, un endeutament que en aquests moments eh, deixo estar per sota del límit eh, mínim, mínim, no el màxim, el mínim legal i eh, l'Ajuntament, sense incrementar aquest endeutament, podria fer inversions en els propers exercicis, inversions prou rellevants que permetin fer front a aquestes necessitats que tots els grups municipals han manifestat en els seus programes que s'haurien de sometre. I sobretot el pressupost, el pressupost ordinari eh, fer front a aquestes necessitats que hi ha de les persones i les famílies afectades que es puguin mantenir i que per tant es pugui fer front per part de l'Ajuntament en aquestes necessitats eh, amb aquesta contenció de la despesa mantinguda eh, incrementant la despesa social. per tant, a ser el braç executor d'unes reduccions draconianes és quelcom que m'ha sonat eh, una frase eh, forta eh, però no m'hi he sentit eh, del tot reconegut en tant en què va haver-hi un primer exercici que vam haver de fer aquesta reducció de la despesa, però la resta d'exercicis el que hem fet ha estat anar-la incrementant fins a recuperar i superar àmpliament la que hi havia en el moment en què vam començar aquest endavant. Per tant, sortim en aquests moments d'una situació diferent, el futur eh, confiem en que sigui tan bo com sigui possible, però entre tots entre tots és com hem fet, com hem arribat a aquesta situació. Sí, moltes gràcies senyor alcaldessa uh, senyor Toró evidentment jo no li agradaré que vostè ha fet en part en algunes coses, una molt bona feina i com a regidor, com a ciutadà de Figueres li, li agraeixo ara bé uh, vostè són una mica max dels números sobretot vostè sobretot a l' l'hora d'explicar-nos a el 2011, per exemple, vostè va ser capaços de treure des del barret 2.600.000 euros de possibles ingressos d'IRI, dels quals no s'ha ni un duro en any preelectoral, per poder fer una despesa sub... en superior a la que vostès tenien prevista. Però han fet la jugades totalment a l'inversa el 2014. I vostè ho acaba de confirmar ara mateix. O si sigui, vostè tenia la convicció que si necessitien no més diners dels que en realitat s'estaven pressupostant, perquè vostè sabia que després d'aquest mes aquest marge que quedaria entre els ingressos i les despeses, vostè ho podia destinar a això, a aquest deute que tenia. Uh, doncs jo crec que això és una mala pràctica política. Per molt que vostè va fer, pugui acabar diguent que, que, que solucionaria tots els problemes econòmics de l'Ajuntament, que és el ja, per mateix que és tot el que vostè vulgui. Però jo per mi això és una mala pràctica política, perquè si realment sabien que anàvem això, jo evidentment li reconec el meu error i els meus dubtes a l'hora de provar pressupost, el pressupost de 2014 d'aquests diners que s'ha de ingressar però si vostè, tal com ha deia en aquesta intervenció ha fet, vostè ja s'imaginava que serien superiors, o que hauria de fer és augmentar el pressupost de l'empresa perquè la empresa necessita. la ciutat ho necessita i més després d'aquests anys de, de contenció econòmica causada per vostè mateixos que l'han patit tots Hem patit una no, no s'han pogut fer a la de fer moltes de les coses que volien fer en aquests 4 anys per aquesta contenció econòmica que, que, que ha patit l'Ajuntament Uh, una altra cosa, vostè em diu que accepta l'oferiment que difer de dels pressupostos entreadors uh, no ha heu d'plicar tant de bo, senyor Tono, jo ho vull veure, però recordo que just començar aquesta legislatura, tots els regidors estaanixentats, els que van incorporar posteriorment per alguna màgi que ve. però tots vostès van votar en contra de que en els districtes hi hagués un regidor de l'oposició conjuntament amb els regidors del govern. Per poder fer coses com per exemple aquesta que estic en jo que és en els barris, a explicar els pressupostos, no aquest ple de números que, i que estan penjats a l'avui, el no, els pressupostos que ho hagin entenut. I vostès, tots vostès, van votar en contra de que això sigués així. Per tant, espero que aquesta vegada que fa l'oferiment, i si tinc la sort d'estar aquí a l'Ajuntament, evidentment li estigui en la mà i espero que l'accepti, per poder anar conjuntament els regidors del Govern i els regidors de l'oposició a explicar als ciutadans de Figueres i els pares de Figueres pressupost municipal per tant de que la gent els tengui els entengui i pugui participar-hi um, Deia signatura que el, el pressupost en accés social directe ha augmentat uh, aquests últims anys és a és ací però és aixcí perquè sortim d'una situació molt, molt, molt lamentable i tot i que ha augmentat són conscients vostès, i potser jo que continuen no sent el que la ciutat necessita ha augmentat però continua sent molt més bas de que necessita i, i l'hi torno a dir abans eh? la gran responsabilitat d això no és seva sinó que és de l'exalcalde de Vila i el seu equip i de la situació econòmica en la que van deixar l'Ajuntament que ens han tingut 4 anys paralitzats absolutament quan més ho necessitàvem tenim un 25% d'aturats a la ciutat de la gent que està registrada ja no, ja no parlem dels que no surten a les estadístiques percentatge altíssim d'ocupació les polítiques que fa l'Ajuntament no són tan potents com haurien de ser perquè no tenim quartos on hem tingut durant tots aquests anys capacitat de tirar endavant tenim famílies que sabem que no, que no tenen la capacitat de poder engegar la calabaració com volen durant l'hivern tenim gent pendent de que els treguin a fora de casa i tot això no podem acompanyar amb unes polítiques socials potents com les que la ciutat demana o ha demanat durant tots aquests anys esperem que la situació canvi, perquè tindrem més recursos econòmics i perquè vostès no tindran majoria absoluta i no poden continuar amb les seves polítiques i per acabar que, li digui, que ens parlin dels 55 milions d'euros tirant-se endavant o estats en inversió per, per convergència durant aquests 8 anys i que després de les eleccions tornarà a haver-hi múscul per poder tirar endavant coses d'aquestes a mi fa una por que els ve rifar perquè vostè parla d'inversió i jo només penso en la casa 9 Vildes, en la ciutat del Cavall i les jardineres aquelles de 800 euros que havien de col·lover escampades per la ciutat no n'hi no ha prou en tenir els quartos, també s'ha de saber prioritzar i el que em fa por és la seva capacitat a l'hora de prioritzar quines són les polítiques realment que necessita aquesta ciutat mm. senyor Carles sí, gràcies senyora Calder per, per replicar-ho, senyor Toro ja jo... que matíssim per les afirmacions que ha fet sap que darrerament d'un doncs, especialment a mi m'agrada el mirant davant, això la pitabaralla no m'agrada però és que me n'ha dit alguna de alçada del campanar aquest dècil sí. no hi ha hagut un increment real de la pressió fiscal home. serà culpa de qui serà el ministeri però l'IBI va pujar o que va pujar no ens ho digui això, almenys admetem que els fidrencs, aquest 25% que està a l'atur han hagut de patir aquest increment hem de ser honestos Serà per culpa de qui sí o per idea de qui sí és igual. I també ho repetim i resulta agorrit, però sobre la caiguda d'ingressos a Figueres... Sí, si pressupostem 2.600.000 d'IBI... Som uns pesats, ja ho sé, en oposició tenim aquesta cosa. Però si pressupostem 2.600.000 d'IBI i no en fem ni uns, cal que hi una baixada d'ingressos, clar. I tant. com el senyor Toró. Jo li estic dient, a vostè hi ha allà, amb, amb el problema més greu, d'acord, però... Aquesta pressió, aquests impostos, aquesta no despesa, què ha provocat? Doncs no hi ha hagut inversió de la ciutat. Abans n'hi va haver 55 milions, hauríem de veure, aquí ho tindríem, eh? la que no ha estat executada. 55 milions a l'època d'en i els governs de coalició. Sí, ara no n'hi ha hagut, només hem de repassar. Sí, tenim la vorera del carrer Camall, del carrer Montoriol fantàstica, però si repassem veurem que la ciutat no hi ha hagut inversió, veurem que hem estat menys en neteja perquè hem hagut a reduir, veurem que moltes coses han anat enrere, veurem que hi ha molts problemes d'habitatge, veurem que fem polítiques de promoció econòmica, i jo li reconec que vostè fa bones polítiques de promoció econòmica, però que no n'hem fet prou. perquè Perquè no hi havia prou diners. I això al final qui ho ha pagat la ciutat des de la seva vessant al doncs, dia a dia, però també ho han pagat els ciutadans... Doncs, almenys senyor Toro, reconegui que la pressió fiscal és la que ha estat alta. Reconegui que això de l'IPC, vostè ja han discutit diverses vegades, a veure quan comptàvem aquest IPC i quan era l'aplicació. I no negarà, senyor Toro, que cada any amb els mateixos impostos vostè, vostè disculpi. la regidoria d'Isenda, l'Ajuntament, ha recaptat les diners al net. Aquesta és la realitat. Mm ja ho repeteixo, entenc la seva oposició, però no ens digui que no s'ha incrementat la pressió fiscal perquè el senyor Toro senzillament no és cert potser ha sigut necessari però no és cert i aquestes afirmacions aquí no ens les hauria de fer mirem endavant, d'acord, però no, no partim de fer passar el bo per haver-se gros, gràcies En relació a les intervencions, jo sí que voldria felicitar al senyor Toro per la feina feta aquests 4 anys, com a de d'Hisenda, i, fel i felicitar a tots cadascun dels regidors d'aquest govern municipal que gràcies a la priorització, a la, a la, a la imaginació i a moltes i moltes hores de dedicació personal i d'anar ells davant quan no s'ha arribat a través de mitjans personals o mitjans materials que no podia contractar l'Ajuntament, hem aconseguit aguantar en aquest mandat quatre anys un embat d'una crisi sense precedents des de la, la transició de la ciutat, poguer recuperar l'Ajuntament, fer 55 milions d'euros d'inversió, poder fer tota aquella reforma de l'espai públic, tota la reforma de eh, l'espai urbà de la ciutat, que feia falta des de feia molts anys i que per tant a data 2015, podem parlar d'un endeutament al 68%, com no havia estat mai en aquest Ajuntament. Per tant, moltíssimes felicitats a tots i en particular al senyor tots doncs, per saber gestionar tot aquest marc de, de diners. Aquest era un donar-compte, no, no cal passar votació, però el punt número 5 és la proposta relativa a aprovar inicialment un expedient de suplements de crèdit per transferència de crèdit de partir d'estes suposions. fa referència a algunes altes de partides concretament 15.000 euros a contractació dels pols 8.700 adquisició de veïcles de la brigada 15.000 despeses de funcionament de cultura lloguers en import de 25.000 i de la partida d'aiguaç de, de novembre de 2014 36.300 no serà aquesta la darrera en què farem increments d'aquesta partida ens consta ja alguna subvenció eh, concedida a l'Ajuntament de Figueres però que la formalització, el document escric no ens ha arribat i per tant no l'incluïm no aquí fins si que no ens hagi arribat el document per escric en eh, Diputació com Generalitat de Catalunya. Aquestes, eh, aquestes altes departides es financien en base a l'acquisició de les accions d'eficiència que per motius formals aquest any no es realitzarà i hi ha una baixa, per tant, dels de, 100.000 euros d'aquestes adquisicions de les accions. Senyor Muford. Sí, des del nostre grup municipal no, no, no ens generem suport. Uh, creiem que cada ple, des de que l'hem aprovada, estan fent modificacions de crèdit. Potser ara seria el moment uh, d'apartar-les que, que el proper consistori les pogués, pogués fer i la veritat és es que no, aquesta vegada, les donem suport. Senyor Font. Gràcies. Tenim fins i tot en l'extensió, al cap de l'afís el pressupost que vostès han elaborat i, i, i de moment vostès l'estan uh, executant. El cas és que hi ha una cosa que ens, que ens crida l'atenció i és el fet que amb diferents informes de, de intervenció, es contempla que no hi ha partides pressupostàries per tot de coses que aprovarem en aquest ple que de provar. estic parlant de, de les obres de l'antic Bingo estic parlant eh, en part del, del, del que s'ha de pagar la Rambla estic parlant de la instal·lació de les pantalles digitals eh, com que vull pensar que tots aquests projectes que vostès aquí estan presentant els pretenen portar realment a terme i no els estan fent públics només abans de les eleccions per tirar-se a furetes, m'esperava trobar a la, a la modificació del pressupost partides per poder-los tirar endavant perquè si els aprovem però doncs no tenim partides per tirar-los endavant m em fa pensar que no els tirem al almenys de moment m'agradaria que si no poden explicar una miqueta l'explicació és senzilla el que es va fer en altres eh, punts de l'ordre del dia com en qualsevol cas, quan és un projecte no és una adjudicació no és eh, el posar en marxa efectivament el projecte no comporta cap tipus de despesa per tant l'informe en sol cas es pot dir si es tingués que arribar a fer necessitaria la, la consignació pressupostària necessària eh, eh, però, repeteixo això projectes no necessiten encara la formalització d'alguna modificació de que el que exisseixi la partida definitivament mm. Gràcies, per tant entenc aquests si s'arribessin a tirar endavant vol dir que de moment no aquí trobem el projecte i ja, ja es veurà eh? nosaltres no hi donarem suport tampoc a aquest experiment de crèdit eh, fa poc quatre dies que s'han provat aquests pressupostos que ja portem tres plens amb l'experiència crèdit doncs, per tant no hi donarem eh, Sí, moltes gràcies ja et donava per fer el pressupost és una explicació com diu les prova al d'inici de l'exercici i com molt bé ens ha deia el senyor Concord vas veient com es va gestant al llarg de tot l'exercici, de fet avui els hem passat a l'estat d'exerció d'ingressos i despeses perquè vostè tinguessin aquesta informació vas veient al llarg de l'exercici i eh, és prou complicat eh, abans de començar un l'exercici preveure tot el que ha de passar al llarg d'aquell exercici hi ha petites qüestions eh, ajustes de partides que has posat a calefacció determinada quantitat i aquell any puja l'import del gasoil i et puja la calefacció o baixa la eh? resulta que l'electricitat baixa perquè la tarifa baixa i pots aprofitar aquells sobrans en les partides per passar-los i fer acció social o fer qualsevol altra acció que sigui necessària al llarg de l'exercici per tant, el pressupost no és com estàtic, tàpiga, ho eh? he d'anar vivint al llarg de l'exercici i aquestes petites modificacions Eh, són d'aquesta eh, necessitat d'anar-lo doncs a detay. Doncs passaria a la votació la proposta. Voig a favor? Vots en contra? Resultats, senyor secretari, sisplau. Són només 21 votos, 15 ritmatius, 6 de la tu si per l'extensió. Molt bé, doncs passaríem al punt número 6, que és el dictamen relatiu aprovar inicialment al projecte d'obra municipal ordinària denominat projecte bàsic i executiu d'obres d'infraestructures per a instal·lació d'un mòdul prefabricat al barri de Sant Joan. Fem la paraula al residuó de l'edat del barri de Sant Joan, el senyor Joaquim. Gràcies, senyora. Els serveis tècnics municipals han redactat el projecte d'obra municipal ordinària denominat projecte bàsic i executiu d'obres d'infraestructures per a la instal·lació d'un mòdul prefabricat al barri de Sant Joan. el projecte preveu disposar a instal·lar un solar urbà de titularitat municipal i qualificat equipaments situat a la cruïa entre carrer Ochoa i el carrer Clèmin un mòdul prefabricat per a destinar-lo a local de reunions amb les rampes i escales d'accés al local i les escumeses associades pel seu funcionament. La superfície total d'aquest mòdul és de 153 en 60 metres quadrats. Disposarà d'una sala de reunions de 118,43 metres quadrats per a una aforament en què té apareixent persones, a part de disposar dels serveis higènics i un despatx de 12,51 metres quadrats. Atès l'establert del que reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2 2003 de 28 d'abril, la llei 7.1985 de 2 d'abril, regulador de les bases de dret local modificada entre altres per la llei 27.2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i el decret 179 179.1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels nens locals. La comissió informativa de territoris i serveis de les persones proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels següents acords. 1. Aprovar inicialment el projecte d'obra municipal ordinària d'enominat projecte bàsic i executiu d'obres d'infraestructures a l'instal·lació d'un mòdul prefabricat al barri de Sant Joan. El pressupost total inclou l'Iva és de 106.147 euros, dels quals 48.067 en 19 correspon el decidiu i 51.780,52 al subministrament del mòdul. Explicar al públic pel termini de 30 dies aquest projecte per a la seva consulta i els efectes de poder plantejar les alegacions com consideraria dient facultat d'alcaldia i presidència per a l'adopció de, de tants actes i gestions com calin per a l'execució de, dels acords sotterits Sí, jo, jo he estudiat en un mòdul refabricat, vaig estudiar-hi dos, dos anys i li puc dir que, que hi fa fred que l'estiu hi fa calor que que no té, bona... no, no, no, no té una bona ventilació i realment crec que una despesa de 107.000 euros amb un mòdul prefabricat que acaba tinguent una superfície, si no m'equivoco, d'un 120 m2 o en total de 150 m2 crec que no és una bona gestió del diner públic. Crec que si realment es vol fer l'equipament al barri de Sant Joan, cosa que jo ja crec necessària, s'ha de fer una cosa amb més carius s'ha de tenir un bon projecte darrere d'aquest equipament i eh, com es farà i no pas fer una cosa a córrer puita gastant-se 107.000 euros que jo crec que són molts diners i crec que no és una bona gestió del pressupost municipal i del diner públic per tant, totalment a favor de tenir equipament al barri de Sant Joan però crec que aquesta no la manera crec que n'hi ha cap mena de projecte darrere i, evidentment, a des del massor municipal no hi ha Senyor. Gràcies. El vot de la CUP serà negatiu i, en aquest cas, per motius bastant eh, diferents dels que es presenta molt fort. Primer de tot, per, per com s'ha elaborat aquest projecte, que nosaltres entenem que no té res a veure amb l'esperit amb el qual es va crear la comissió eh, de seguiment del barri de Sant Joan. Entenem que en el moment en què es va crear hi havia una voluntat per al moment de que si es presaven tots els municipals d'intentar compartir, primer de tot, la recerca de solucions. Per tant, primer, compartir quins eren els problemes i a partir d'aquí com els solucionaria i després elaborar conjuntament projectes per tirar endavant aquestes solucions entre tots, creant dinàmiques compartides entre tots els membres de les comissions la comissió. Entenem que això no ha sigut el que ha passat en aquest cas el, el govern municipal va portar un projecte tancat que és el que es s'acaba portant endavant i entenem per tant que no respon a l'esperit amb el qual es va crear aquesta comissió en el seu moment a més a més, però no és només això no és només la manera de s'ha sinó que la solució que proposen entenem que no només no ens ajuda a, a millorar la situació sinó que pot empitjorar-la entenem des de la CUP que la situació que se l'afronta en barri de Sant Joan passa per trencar la gatització en la que viu la comunitat en lligar el barri amb les zones que l'envolten i no anar-lo tancant dintre mateix i creem que crear un local social al final del barri, si on comencen els camps no fa més que tancar-lo sobre el dintre d'ell mateix la situació doncs que no és la correcta sí que necessita un local social però no ni molt menys al final del barri ha de ser un local social en que el barri es comparteixi amb els barris del, del voltant i el que ho empitjora entenem és el model de gestió que vostès van explicar-nos aquí en Comissió Informativa que no forma part del projecte però que entenem té hi va estretament lligada després de més de 30 anys de clientelisme que han portat pel barri i la situació està entenem que la seva proposta aprofundeix en el paternalisme a l'hora de la comunitat diferent que la resta de ciutadans de la ciutat si entenem que el local social ha de tenir una dinamització potent i l'ha de tenir Mol més que els 50.000 euros que vostès hi van dedicar al pressupost, ha de passar per contractar-hi personal des de l'Ajuntament el personal que l'Ajuntament cregui necessari des dels serveis socials i dinamitzar-ho des de l'Ajuntament no, no fer una partida per traspassar-la a una associació perquè si sí, aquesta associació hi contracti a qui els cregui mm? no pas perquè cregui que, que siguin més o menys capaços de contractar gent, sinó perquè si ens ho creiem de veritat des de l'Ajuntament que això és necessari, hem de ser nosaltres que ho portem endavant. I no continuem externalitzant en terceres persones la solució dels problemes que tenim a la ciutat. Per tant, hi votem en contra per la manera com s'ha fet, però també perquè no creiem que la proposta que vostès porten sobre la taula eh, serveixi per solucionar els problemes. Senyora Marta. Gràcies, senyora Caldeza. Pel nostre municipal és molt difícil votar en contra d'un projecte doncs, que es diu que en contra un local social és molt complicat votar en contra d'una solució o d'un equipament que ens diuen que és volgut pels veïns i que s'ha aprovat en comissió. Per tant, el nostre vot no serà contrari. Però d'altra banda, no ens agrada el moment en què es fa, que com deia el senyor Font, doncs, fa una certa olor doncs, a actitud eh, electoral, i tampoc no ens agrada doncs, la formulació que es fa, que es limita a dir que, es, que el que estem aprovant és la instal·lació d'uns barracons, perquè nosaltres aquí el que voldríem seria un compromís municipal, d'un personal o d'una partida pressupostària que garantís doncs, una execució d'un projecte social i cívic, no només per barri de Sant Joan sinó pel conjunt de la ciutat, perquè els centres socials d'un barri no són els centres socials només d'aquell barri, sinó que són centres socials equipaments cívics per tota la ciutat. Aquesta ha ser una de les maneres d'anar doncs, construint xarxa entre els barris, també entre el barri de Sant Joan i el reste de la ciutat, que és una cosa no necessària per tant, com que d'una banda doncs, ens agrada i ens costaria molt votar en contra d'un equipament, no ho hem fet mai eh, d'un equipament social eh, no hi votarem en contra però com que no ens agrada com es fa ni sobretot el moment en què es fa doncs no hi votarem a favor i el sentit del nostre vot serà l'abstenció Senyor Casellas Sí, gràcies senyora alcaldessa efectivament es fa molt molt difícil votar en contra un equipament social o una seu per una associació de veïns, per el grup socialista és impossible, no pot ser d'altra manera, eh? no pots estar a la ciutat, tots som iguals, tots tenim necessitat d'equipaments i fins i tot el mateix ajuntament necessita don't aquestes cels associacions de veïns per ser una de les parts més properes en els, en els ciutadans i per pogui portar a terme moltíssimes activitats no només del, dels barris on estan ubicades, sinó finalment com a convertir-se en, en un actiu de dos però es fa molt difícil com vostès ens estan plantejant això. Perquè jo, senyor regidor, la comissió informativa entre tots els van preguntar bastament fins a avorrir-nos tots plegats, com funcionava això d'aquesta contractació. Com anaven aquests 50.000 euros? I vostè, senyor regidor, no va ser capaç de contestar No va ser capaç de donar una explicació coherent. No va ser capaç d'explicar-nos per què es contractava una persona a través de l'associació de veïns i no es contractava mitjançant un procediment estàndard eh, de l'Ajuntament. No ho va fer. Res que és més, és que el seu silenci durant aquests dies a nosaltres ens esvera, perquè ens podria haver trucat fins ens ho podria haver explicat millor. Cap de carrer, si hi ha una circumstància especial, la que sí que faci que això sigui aconsellable, senyor Masquet, vostè ens ho havia d'haver explicat, perquè és que fins i tot tenim un un WhatsApp entre regidors o entre portaveus ens podria haver convocat una reunió, ens podria okay? En definitiva, nosaltres ens abstindrem. No hi podem votar a favor. Ens abstindrem perquè en el, en el barri hi ha moltíssimes mancances. S'ha convertit en un gueto. No fa molt vam anar a passejar i vam veure com estaven els carrers, com està la neteja, com està la seguretat en el barri, perquè no de cap de les maneres es pot posar a totes les persones en el mateix sac, com parlem de qüestions de seguretat, no senyors, això no es pot fer, per tant miri, abstenció, i un preix senyor Masquer, us demano aquí i ara que ens ho expliqui que ens expliqui, que sigui entenedor perquè fins al dia d'avui no comprenem el per què d'aquests 50.000 euros no, per, no que no s'hagin de gastar possiblement fan molta falta i segurament molta més molts més diners però el mètode, el per què es aquest mètode vostè no ens l'ha escrit i convindria, convindria que siguem transparents, que siguem clars, per què ho fem aixís. Sí, eh, bueno, es va crear una comissió, nosaltres sempre quan es crea una comissió hem assistit a totes, en aquest cas era el senyor Diego Barreta de regió i la veritat que va ser solprenent perquè considerem que aquesta comissió que és Junta d'entrada es podria documentar doncs, tot, tot aquest tema. Ni tan sols es va comunicar a la comissió i després doncs, el correpito una mica doncs amb els regidors en aquella comissió formativa. Ara el senyor Pere Casellas diu que ens ho expliqui aquí. Jo, senyor Pere, crec que, és, que no sé si és el moment aquí per explicar expliqui tot això, no? Sinó que quan ell diu, ens podria haver i o ser aquell dia de la comissió informativa explicava més ampliament, no? Nosaltres no hi donarem suport perquè realment creiem que és un bé, és una clau electoralista total. O sigui, a vint dies, o no sé, o vuit vint dies d'unes eleccions, venir aquí amb, amb aquest dictamen considerem que és una clau electoralista pura i dura. O sigui, per nosaltres no hi ha més paraules. Sí que nosaltres creiem que ja s'ha de fer alguna cosa. Tenim un problema i l'hem de solucionar, com dit sempre, entre tots no és fàcil, i si nosaltres estem allà o estarem, tampoc ho serà. Però, per favor, a un 20 dies eleccions no, no. És informable que s'aprovi, doncs, 100.000 euros per un costat, i després aquests 50.000 euros, que realment, cap dels que estem a l'oposició, hem entès. Només, tal com deia la senyora Mireia Mata, s'acreu venir a votar aquí, que no, eh? Vull dir, crec que hi ha gent de la comunitat gitana, i venir aquí a un plenari i no donarem suport, vull dir, bueno, doncs, però és que realment és el que pensem i vostès, si li donen el suport doncs això és ben bé per guanyar vots així, de clar, ho pensem nosaltres al Partit Popular eh? i per tant, doncs, bueno, que hem dit que no, no estant, estem oberts doncs, bueno, amb aquests dies que queden doncs, si vostè ens ho vol explicar si ens ho vol millor i, bueno, no sé si algun dia faran aquesta comissió abans de, de, doncs, aquest pur aquests quatre anys i, bueno, alguna aportació que puguem fer o de cares, nosaltres ens comprometem que nosaltres sí que tenim propostes de cara a aquest propi mandat i, bueno, i està doncs, amb la comunitat gitana i arribar acords i solucionar temes que realment no seran fàcils. Vagi eh? per a què? Gràcies. Senyor Mastecis. Sí, gràcies, sí, sí, sí, sí. senyor Alcaldessa. Uh, Miri, ja que és l'últim ple abans de acabar el mandat i uh, abans del ple en funcions, sí que m'agradaria fer unes reflexions amb uh, veu alta i compartir-les amb vostès. Mira, em considero una persona honesta i sobretot, els que em coneixen eh, puc fer més bé o més malament però sí que és una persona que intento ser obert a tothom i sobretot escoltar a tothom. Eh, saben també que el tema del barri de Sant Joan no és un tema eh, fàcil, al contrari, és un tema molt pregut, que porta molta feina. Això ja va en ja la tasca de regidor i a més porta molt de, mal de caps i en coses que me'ls exigio a cap de vostès. En tercer lloc sí que vam crear una comissió del barri de Sant Joan tota la gràcia del món perquè com jo recordo es va dir que això es considerava com un tema clau un tema de ciutat i que la comissió del barri de Sant Joan seria el fòrum perfecte per posar en comú repeteixo, en comú en comú. les propostes per intentar revertir aquesta situació del barri i dignificar-lo una mica Però aquí sempre tenim el problema en el pla del teòric tot és molt fàcil el problema és finalitzar aquestes idees diguem, en el pla de lo pràctic eh, i mirin no sé si per què se posen eleccions com vostès diuen però jo he sentit d'alguns disbarats algunes declaracions que la veritat és que eh, no me'n senta gaire bé que si fem clientalisme amb uns quants que si eh, les nostres propostes són electoralistes i mirin, això em fa la veritat em fa, em fa de molt perquè, eh, bueno, puc ser d'alguna manera puc equipocar-me més, menys, però m'ha em fa enfadar molt segons quins comentaris que considero molt mesquins. Vostès en parlen de diàleg, de consens, de, de, de totes aquestes paraules que sonen molt bé i que vostès es pensen que tenen la patent per utilitzar eh, aquestes paraules. Eh, jo també sé parlar de diàleg, de consens, de tirar ponts, de sessiósionisme. Eh, podem fer poesia política, però nosaltres a part de fer poesia política volem anar de cara de raca i volem actuar. I tornaré i posaré un exemple i els hi tornaré a repetir. Nosaltres vam crear la comissió d'Albert de Sant Joan perquè era el fòrum ideal per posar en comú, i repeteixo en comú, totes les accions, perquè jo entenc que vam quedar que això era un tema de ciltat. D'acord? Sí? Doncs encara espero la proposta de qualsevol de vostès que s'han sentat ja que necessita aquesta taula, excepte l'únic que va tenir la dignitat de venir a compartir la seva sabidoria com a persona que havia tingut responsabilitats en aquest govern, va ser el senyor Esquerra Gratacos, que si bé recorda va proposar la figura del policia de barri, i a més deslocalitzar algunes dependències policials en el barri de Sant Joan. Sí? Però dels altres no n'hi sabut res, res, res. d'acord? Llavors, jo entenc que vostès eh, critiquin. A mi em sap greu, perquè jo m'ho prenc així, molt a pi, d'acord? Entenc que vostès són oposició i que critiquin. Jo entenc molt bé, d'acord? Ho entenc molt bé, però només els demanen que facin propostes constructives. És a dir, jo m'ho puc estar equivocant, òbviament, però el que els demano és que facin propostes constructives. L'equip de govern, un dia, me'n recordo, a l'última comissió que es va celebrar el 23 de febrer, per tant, eh, com que la celebrem periòdicament amb una periodicitat de 3 mesos, en teoria, tornaria a tocar, ara, a les de maig, a la següent, nosaltres, vostès ens van dir, bueno, govern, govern, expliqueu els plans que teniu d'actuació al d'Ara de Sant Joan. I nosaltres vam ser molt clans, i els hi un document que posava pla el Pla d'Actuació Integral del 2015, que els van repartir a tothom i que passava sobre cinc eixos. Un eix urbanístic, un eix social, un eix educatiu, un eix laboral i un eix policial. Avui ens, ens, bueno, estem parlant de l'eix urbanístic, que bàsicament són l'explicació sobre aquestes 44 cases, que molts de vostès eren escèptics que s'hi actuessin i ja hi han començat a actuar. Dos, sobre, com alguns de vostès deien, sobre espais de millorar determinats espais del barri de Sant Joan doncs mirin, les obres del carrer 8 han començat si jo fos tan electoralista n'hi hauria de la cinta durant aquests mesos, però no qui sap una mica sap que per fer un projecte d'espalt d'aquest abast cal un projecte de contractació i adjudicació que porta els seus mesos i finalment hi ha el projecte del barracó del barri de Sant Joan que nosaltres ho entenem com eh, un espai físic necessari al barri de Sant Joan on l'associació de veïns tindrà la seva seu física i on es duran a terme totes les activitats que de manera promenoritzada els hi vam explicar i a més aquest espai no era un eh, diguem, un desig express del regidor sinó que era un desig express dels tècnics que consideraven que era necessari tenir un espai físic dintre del barri de Sant Joan 1. perquè el local del PDC està a sobre està sobreutilitzat per tant no dona més de si i segon perquè realment necessitem un espai físic dintre del barri de Sant Joan quan el local del doctor Ferran és el local del PDT està situat al doctor Ferran i perquè per tant no està a dintre del barri i no està al final de les cases, està entre el correu i el doctor Flemming al principi del barri llavors els hi podia posar molts exemples els hi vam explicar però jo crec que eh, aquests, aquests exemples, aquestes mesures començaran a veure els seus fruits d'aquí un temps perquè, com jo vaig dir i ho admeto, aquest barri porta molts anys de retras però s'estan començant a fer coses hem implementat un curs per familiars d'etnia gitana, d'acord? per intentar que la gent tingui informació i també per tenir referents a l'escola pinta del barri, cursos d'empoderament de dona gitana bé que es pagodolla per el reforç escolar eh, l'absentisme ha disminuït, S estan imputant pares per abandonar escola pel fet que els seus fills no vagin a l'escola i com aquestes moltes altres mesures d'acord, jo accepto la crítica jo accepto però si siguem tots una mica autocrítics sí, i és més ho dic perquè alguns de vostès en el seu moment tenien responsabilitats de govern, jo d'acord, només porto dos anys i set mesos o vuit mesos, no ho sé no fer la legislatura completa m'agradaria que vostès que més només una mica de legalitat és a dir, alguns de vostès ja van estar en el barri amb, amb, amb dos consellers de govern I, i, i quin va ser el resultat? I els hi vaig dir, com és informativa un vot de confiança solti senyor Montfort sí, moltes gràcies bé, senyor Mestet, les condicions en aquest ajuntament ja saben com funcionen Uh, l'editat ja ha funcionat com ha funcionat i de moment, la veritat és que, ja dit, que la comissió de Barcelona Sant Joan tampoc està funcionant com sembla evidentment, tenim les nostres propostes i ja les presentarem, a no pateixi però la comissió no està anant com ho hauria uh, estem proposant, això no ho parlem de vista uh, no estem dient si fem un local si no fem, estem, estem parlant de posar un barracó de 150 metres quadrats amb un lloc allà enmig pel plantat sense saber exactament què farem és el que estem fent aleshores jo li dic el dia en que nosaltres aprovem un equipament amb un projecte al darrere on hi hagi un conseller on hi hagi una educadora on hi hagi una no assequera on hi haguem no el que anem a fer aquell dia nos estem al i votarem a favor entusiasmats i farem salts de d'alegria del que anem a fer i del que estem votant de moment, muntar un barracó allà al mig de 150 metres quadrats on hi gastem 107.000 euros gairebé 20 milions de pessetes que va vegades ara paguen molts euros i sembla ja ser que després no s'ha d'acordir pessetes però vaja, com m'ha de recordar que estem, estem parlant de molts diners i crec que és una mala gestió del diner públic i així és ridícul, així és ridícul. Uh, evidentment el vot continua, o sigui, senyor Font uh, abans que res, em sap el senyor Maskeps i superem com una cosa molt personal jo he avançat que la responsabilitat no és, no és només seva evidentment, no és una responsabilitat compartida en tot el govern i en governs anteriors eh? portem anys i panys arrossegant aquest problema i ningú no hi ha podat solució mm, crec que un dels problemes és com, com entenen la, la comissió i el fet d'esperar que que, que que la gent faci ploure propostes si abans no s'ha compartit i no s'ha acordat quina és l'anàlisi que fem del barri, perquè evidentment no té cap sentit que anem fent propostes si no estem d'acord amb quin és el problema i cap on han d'anar les solucions. Ja podem anar portant propostes si cadascú tira cap una banda. L'objectiu d'aquesta comissió era en gran part teure de la baralla política a la problemàtica del barri per acordar quina era la situació actual i cap on havíem d'avançar tots plegats. I això és el que no s'ha fet. Un altre problema que té la comissió. Vostès van presentar un document molt bonic, però el van entregar en mà a la gent a la comissió no poden esperar que la gent allà a la comissió els llegeixi el document i, i doni la seva opinió. Una de les coses que exigim aquí i exigim a, tot, a tots els òrgans col·legiats és que es rebi la documentació abans de les reunions, que la gent se la pugui llegir, que la gent la pugui compartir amb el seu entorn, que la gent se'n pugui al barri a parlar amb la gent del barri. No podem anar allà i, i rebre la documentació en mà. I finalment, el comentari que ha fet sobre, sobre la, la casa enderrocada, la casa enderrocada, eh, que i la casa que porta anys i panys buida també just, just abans de, de, de les eleccions mm, bueno. senyora Marta uh, senyor Masquet, vostè està dolgut i jo ho lamento, però és que penso que estem parlant d'un fet molt objectiu estem a 19 dies justos de les eleccions municipals si vostès estaven en condicions d'haver-ho fet abans doncs haveru fet fet doncs, tres plens abans i si vostès anaven justos de temps, ho podrien haver fet el, el següent ple, que serà del nou mandat. Jo crec que al moment l'han triat vostès, nosaltres estem constatant una obvietat, que és que falten 19 dies per les eleccions municipals, punt. I ara, senyor Masquef, li demano una rectificació. En la primera comissió del bar de Sant Joan, els representants del meu grup municipal, Estia Republicana de Catalunya, van presentar un ple de mesures molt treballat i molt ben documentat, del qual a hores encara no han rebut cap resposta. Per tant, la primera cosa que li demano és que rectifiqui les seves paraules. Entenc perfectament que la molèstia que vostè en aquell moment ja s'ha fet oblidar aquest fet. I l'altra cosa que li demanaria és que reflexionés perquè si un grup es presenta en una comissió amb un seguit de propostes i no obté cap resposta, millor això desencoratja que les següents comissions ningú presenti i Sí, gràcies senyor alcaldessa, senyor Maskev que... encara no he dit donar la paraula Ai, però eh? senyor Casellas sisplau l'ànsia de... de respondre al senyor Maskev amb carinyo, amb eh? carinyo Maskev, però miri, no, no m'agrada jo també estic jo també estic perquè... primer perquè no m'ha contestar la pregunta aquí hem, hem, hi ha hagut uns focs artificials però la pregunta no m'ha contestat que jo crec que és una de les coses que, que ens ocupa i després que vostè hem d'explicar doncs, que aquí hi ha hagut un regidor, sí, jo, regidor d d del, del barri de Sant Joan que, miri van fer coses si vostè busca calaços, fa temps veurà que hi ha donc, tot un projecte amb una empresa pública de les hores del PTOP que es deia Reursa de l'editació més urbana, 100% capital públic vorrà que es va fer un estudi veurà que es van gastar diners, que es van posar en marxa i després pues, veurà que el grup socialista va del govern al cap d'anar per tant, un fa el com crec que vostè fa el que fot i si el seu llegat doncs, és un barracot doncs miri, serà el que sigui, potser que no hi hagi un altre doncs tindrà el llegat més, més profund que el d'un barracot, no sé però sobretot, senyor Masquet, el que li demano és que ens contesti la pregunta i que sobretot mesuri les paraules i dic d'allò bé, perquè hem assistit a la comissió del barri de Sant Joan, no han fet propostes no, però hem vist com altres grups les feien i millor els contestaven hem vist com hi ha hagut picabaralles sobre si les actes estava posat o no estava posat, doncs que se'n cases. Hem vist picabaralles sobre si qui pagava lloguer, qui no pagava i quines actuacions hi hauria. I vostè no ha llegit ni una sola crítica del grup socialista, perquè entenem que aquesta és una qüestió de ciutat. Però el que és innegable és el que acaba d'esmentar la portaveu del grup de estem a 19 dies de les eleccions senyor Masquet i a 19 dies de les eleccions jo li reitero, li pregunto, li insisteixo que em contesti perquè carai s'han de destinar 50.000 euros per contractar una persona a través d'una associació en lloc de fer-ho a través del procediment normal jo només li pregunto això i si això li dói senyor Masquet jo què vol que li digui, s'haurà d'arrascar però aquesta és la funció de l'oposició Enten. i insisteixo, aviam si trobo una sola crítica del grup socialista a la seva gestió en el barri de Sant Joan a veure Sí, a veure a mi de tot començaré que per bueno, va ser l'intervenció que va ser una persona molt honesta no sé per què es referia per a qui es referia no? Per part del Partit Popular, nosaltres no hem dit mai que vostè és una persona honesta, que vostè és una persona molt treballadora, i que sí, i que hem de reconèixer que segur que ha fet tot el que ha hagut, perquè per tirar davant doncs, amb la mesura de la custodia, aquest pati. Això ho hem fer i sempre ho hem dit. Ho hem dit, dit doncs, en el privat, per dir-ho una manera, i ho dic aquí, per, aquí davant del ple. És una persona honesta i, que tre i treballadora i que possiblement, jo no sé si el inquisitor li ha, tocat, li ha tocat, aquest paper i mira, l'ha tirat endavant com ha pogut, perquè poder... Aquí hi ha altres regidors que m'hagin donat la cara, que m'han no dit res, que hem fet moltes preguntes i no han estat mai contestades, com és el senyor Gécora, que està aquí sentat, que és el, senyor, el, el regidor de Seguretat. I algunes vegades ho hem preguntat, és ell que tenia d'haver contestat? I sí, no. Dir que, i, vostè, I vostè ha donat la cara, i jo crec que en algun moment ho no tenia d'haver contestat, ell i no l'ha donat. D'acord, vale, dit això, també vull que vostè entendi la, la postura del Partit Popular. Ens sap greu, ja li he dit votar que no, però és, és el que he dit jo al principi. Vostè entenc que a dinògulis unes eleccions podem donar-se i això? Té bé vull que vostè ho entendi, que no és una cosa ni personal, ni perquè no sé què, ni no sé quant, perquè a dinògulis d'unes eleccions no ve d'aquí, de deixem-ho, però podem entrar-hi i a veure de quina manera es pot fer-ho. Eh? Però vagi per endavant que mai han notat de la seva honestitat i de la seva feina, que l'ha fet en mòbil durant aquests 3 anys gràcies, no com d'altres i torno a reafirmar-me no com d'altres regidors, en aquest cas i sí, me refirmo que en aquest plenari que són regidors de seguretat i que no han fet res al respecte gràcies senyor president estigui senyor presidenta intentaré execut perquè en de la troca uh, totalment d'acord un fort respecte d'una visió, en tinc una altra Li, el, el respeto totalment uh, en quant a la seva opinió en quant, senyor Font una cosa de més la dignosi del barri estava és a dir, estava perfectament explicada en un estudi que els van passar abans de les comissions de la del barri de Sant Joan Uh, allà hi havia una, una diagnosi que vostè em digui que, no tinc, que nosaltres entreguem la documentació el mateix dia de la comissió sí, però no em negarà no em, jo ja ho accepto però vostè no em que des del 23 de, de febrer no tinc temps per uh, fer una contraproposta però, jo ja l'hi dic, jo ja l'accepto però vostè en 3 mesos no m'ha fer cap contraproposta ara, a l'hora d'escriure a, a la xarxa i eh, per fer una crítica destructiva contra el govern això sí, no? ens hi posem a treballar en quant a vostè, senyora Mata efectivament la, la representant de la GERA fe, vam tenir una reunió personalment amb la tècnica de l'Ajuntament de Figueres en dia mateix i les seves propostes van ser escoltades i moltes d'elles van ser incorporades en aquest document eh, senyora Casellas eh, amb... deixem que la digui eh, que, eh, tot i tenir-li un cert apreci personal i informacional eh, crec que s'equivoca perquè eh, vostè no podia eh, reatacar perquè vostè no va ser present a l'última comissió de barri de Sant Joan i d'això me'n recordo perfectament eh, o sigui que eh, jo jo Sí, li agraeixo molt que no que, és veritat, no hi ha hagut cap crit seva durant aquest mandat però home eh, no, ho sé, eh, no ho sé, si vostè està molt legitimat per opinar quan en el seu moment no ha haver-hi de l'última munició uh. uh. uh a mi m'agradaria reparar una mica aquesta intervenció sincerament que m'entristeix sincerament veure com davant d'un problema de ciutat que tenim com s'ha dit aquí un problema de ciutat que s'ha d'abordar amb tota la fermesa amb tota la voluntat de consens del món surten retrets d'aquest tipus o surten afirmacions com que el llegat del senyor Mestre serà un barracot al barri de Sant Joan el llegat el senyaà Masquet com a regió del barri i d'aquest govern municipal i s'ha explicat a totes les promissionions del barri de Sant Joan. és una triple intervenció en aquest barri social, urbanística i de seguretat. Aquest projecte del mòdul es va explicar en plans, en, en, en, de manera gràfica, no t'ho va presentar, què esava a fer en tota aquella àrea, no un barracot al mig d'un carrer una triple intervenció que consistia en la reorganització del carrer Ochoa en l'enterroc de les 44 cases i en l'habilitació d'aquest mòdul com a local social, en el parc urbà que ha de sortir en l'àmbit de les 44 cases Clar, el que passa és doña Monfort que per saber què, què passa a les comissions s'ha d'anar també m'entén no, que... I, i també m'entristeix una mica veure aquest doble triple joc que juguem en relació al barri de Sant Joan i la seva comunitat, des del ple. Per part del de... portaveu de la CUP es parla de que no gatitzem en el sentit de convertir en un gueto posant un local social en al mig del barri. Per part d'altres dos municipals, el Partit Popular, en relació a una comunitat gitana que tenia una, un centre de culte al carrer Villonet 17, no va parar davant de les queixes dels veiers fins que es va tancar Ah, dir, o una cosa un moment, no. No. estic parlant jo voluntat. Estic parlant, jo no, no havia, estic parlant de si plau. plau. Lo que demano és una voluntat de consent. Val? Per tant, tot no es pot. I el que no es pot és és, és anar contra tot sincerament i es va explicar quina intervenció social es feia en el pla d'actuació integral al barri de Sant Joan anualment 500.000 euros d'inversió ara, tot es converteix en un barracot avui doncs uh, m'entristeix molt sincerament senyor Bonfau gràcies senyora la Taldessa uh, evidentment per al·lusions eh uh... Vostè té raó a la comissió on es va aplicar el projecte del centre cultural que anem a fer al barri de Sant Joan, jo no hi iré. Vostè no estava l'última, no li per res, però realment li deu fer un... Perdó, permetre, no, no vull pas entrar aquí clar, a la comissió, no, perquè vostè sap que les comissions, només hi conegui més hi sou a més sols, eh, totes, vostè també... és igual, no, no, no entenem no en polèmica en tot cas jo crec que he fet una intervenció molt respectuosa amb els meus arguments, crec que no és l'equipament que necessita el barri de Sant Joan i crec que vostè eh, ha sobrepassat la seva intervenció insinuant que és sóc una persona que no va als les comunitats quan crec que eh, la, la, la gran majoria de les comunitats informatives poden comptar molt poc crec que és una insinuació com, que, que crec que no, que no pertoca en aquell moment i en tot cas jo crec que he fet una, una intervenció molt respectuosa amb la feina del senyor Masquert i amb la proposta que fa el govern en tot cas ha sigut una contraproposta ideològica que en cap cas he caigut en la, en la, en la mala fe que vostè demostra eh, tenir situacions d'aquestes i que demostren el perfil eh, d'alcaldessa que tenim en aquesta ciutat. For, quan les coses ho diuen vostès, tot es bé, quan repliquem, eh, no ho veuen igual de bé. Crec que som igual de respectuosos tots i que tots tenim dret a replicar. Senyor For. Jo crec que amb el senyor Masquer no, no compartim el que hauria de ser la comissió. Eh, jo, jo no entenc que la solució seria que després del seu projecte la convingués a presentar el seu projecte, instruessin en projectes enfrontats sí que existeix un document fet fa uns quants anys de, de diagnosi del, del barri però és que no és això el que deia jo jo el que és compartir amb tots els membres de la, de la comissió si realment estem d'acord que el que diu aquest diagnosi és la realitat i si realment estem d'acord cap on ha d'avançar el barri per sortir de la realitat actual amb aquest document que vostès van presentar en mà jo ho portava uns dies per seguir-lo vostès senyor Masquet per correu electrònic per aconseguir-lo perquè des de la comissió informativa en què vostès van explicar que farien jo el volia veure aquest document abans de la comissió vostè m'ha dit que no podia ser perquè per deferència a la comissió primer l'havien de els membres de la comissió Oh sorpresa que primer vegada va ser la premsa perquè al mestre hi la comissió i l'endemà al el matí els diaris ja recollien el document, el document que vostès havien fet mm? és evident que no ens agrada la situació a la que hem arribat perquè precisament la creació d'aquella comissió havia d'evitar un ple com el d'avui i era compartir tots i posar-nos acord les propostes doncs no han hem aconseguit i segurament la resposta és compartida però el pes no pot ser el mateix qui està en un regidor que t'hi em té 12 eh? a home, això és evident eh? perquè les nostres propostes es queden sempre a la porta i són vostès els que l'estiren endavant senyor Oleda sí. uh, bé continuem, només deixem dir una cosa nosaltres pensem que sí que aquest tema és un tema complicat, no ha estat fàcil suposo per tota l'oposició, per nosaltres que debat en tot això però crec que estàvem intentant fent el que podíem, jo crec eh? nosaltres per una banda aquí és una persona honesta, una persona treballadora sí que me torno a refirmar que aquí hi ha hagut un regidor de seguretat que no ha fet res en aquests 4 anys que tot el mor li ha caigut en el senyor Masquet, me no a ratificar però ja he ja dit hem intentat eh, fer el que hem pogut però vostè realment ha quedat retratant -ho. en tots els comentaris que vostè ha fet vull dir, si nosaltres estàvem aquí fent equilibres a veure com, eh, com ho feia que era, vostè realment l'ha fet a tan grossa, que realment espero que d'aquí a 19 dies no sigui el que passa gràcies bon, vostè que cregui que els ciutadans decidiran el que, el que haurà de ser Ah, Masquer, no sé si no marquem res, fa bona intervenció, doncs faríem la votació a aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Tacts tensions. Resultats, senyori secretari, si us plau. Vor 2.13. Per altra tensió, de tensió. Mòme. El punt número 7 és el dictamen relatiu aprovar inicialment al projecte d'obra municipal ordinària denominat projecte de executiu d'educació a la local del carrer Sant Pau 39 per oficines administratives. En relació a aquest projecte, que es fa dictamen a la comissió informativa, no obstant, hi havia el compromís d'incorporar un, est un estudi o informe de l'equitat o proporcionalitat d'aquesta inversió en relació al règim de, de lloguer d'aquest equipament. Aquest informe esperàvem tenir-lo per avui però amb la festivitat de, de Santa Feu no ha arribat Per tant, eh, nosaltres deixaríem aquest punt sobre la taula aquesta provació inicial d'aquest projecte a l'espera de poder incorporar aquests informes i passar-ho per un problema planari S'ha cortat per una nit S'ha de S'ha de voltar sobre la taula no? Sí, per, entenc que s'acorda per una venda. El punt número 2 és el dictamen relatiu a reconèixer les obligacions contretes amb els tècnics, industrials i proveïdors de les obres i actuacions d'emergència per l'esfundament de la taula. Aquesta paraula, jo oh, la tenim d'alcalde i regió d'Hisenda, Resa alcaldesa bé eh, és un punt de tramit fent i aproant aquí en el ple totes aquelles despeses, aquells factures dels serveis de les obres realitzades en l eh, arranjament d'aquestes bran que havia produït ara aquí a la Rambla. Concretament, acordem reconèixer les obligacions concretes amb els tècnics industrials i proveïdors, es relaciona amb l'informe de l'arquitecte municipal, el senyor Joan Falgueres de 22 d'abril de 2015 per les obres i actuacions d'emergència per l'esfundament de la Rambla, que sumen un import de 145.565,63 euros corresponents a les despeses segons Vives Planes Costaria Cano, Obra, Jordi Barcelona Llum, ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting Argon Argon de Novo i facultar a l'alcaldia i presidència per ordenar el pagament corresponent i si per reducció de tants actes i gestions com calgui per l'execució dels acords d'entrada. Tenim un comentari que és que efectivament es descobrirà amb aquella funcionació presupostària. que ja existeix, una part que hem aprovat amb la feina de modificació del crèdit, i amb les altres modificacions que anirem fent a mesura que ens vagin arribant els documents de les administracions concedint els ajuts que ens han estat ja anunciats. si sí, no vam demanar no ens ha arribat el carril de forma, eh, arribat però havia ja sent partida la informativa que havia dit que era que que havia de si no va informe el Sr. Lluís estava estant explicant per als no ambients o als altres dins que seria no juntar doncs sí, en aquest mateix plenari autoritzo el senyor Budevit perquè els pugui tramèter directament per correu d'informe a, a nostres municipals. Senyor Font. Um, entenc per les explicacions doncs, que tot el que no està pressupostat, o sigui, el que no arriba a la partida legislatòria, tot um, es tira de subvencions i se'ls si posiran per les subvencions per fer tot el que faig, doncs. Tenim eh, informació de dos subvencions concedides i, en principi, eh, penso que arribarà per atribuir eh, aquestes despeses que fan referència a la Rambla. I ja hi havia una consignació inicial, recordem-ho, que es va aprovar amb l'aprovació la, definitiva del pressupost de 400.000 euros, si mal no recordo, en els que s'arraeixen aquests que hem aprovat avui més la que farem eh, pròximament amb aquestes dues subvencions. Sí, nosaltres hi estem d'acord simplement recordar-li o saber com està l'estudi per part de serveis jurídics de la qüestió de Madrid en relació de despesa a la despesa de la sí, sí. Gràcies. <coughs> d'aquest punt que havia aprovat per unanimitat i jo crec que és el punt idònic per poder agrair eh, l'esforç titànic que s'ha fet des de serveis tenis municipals, des de fixar-se des de les empreses proveïdores i des de totes les persones que des del primer moment es van, eh, van, van intervenir en aquest, eh, en aquest fet malaltat per eh, a la matinada del, del 30 de novembre i que han, han aconseguit que en 4 mesos i 21 dies estigui, és establert la, la circulació de la Rambla i el pas de, de vianants per al dalt de la Rambla. Moltíssimes gràcies des d'aquí i m'agradaria que eh, entenc que en nom de tots els, els bus municipals es proposa per part de tots els bus municipals que consti en acte un agraïment a totes aquelles persones que han fet possible el ràpid restabliment de la normalitat en pas de, de vehicles, de passeig de, i, de, i de vianants i de i de circulació, per tant que constin actes actuals el punt número 9 seria el bitàmbit relatiu a provar inicialment una modificació puntual de la dada ordenació municipal de Figueres per admetre l'ús de càmping en sol no urbanitzar a l'àmbit del, del càmping bous aquest punt és el relatiu a una modificació puntual que s'ha endegat ja eh, en un plenari anterior mitjançant un avanç de la modificació puntual del Pla General. El senyor Herbe Aguer i Lari, el 30 de avil d'enguany, va portar els documents que l'abans de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres a l'objecte dintroduir usos a l'àmbit del canvi impuls. D'acord amb el que prescriu la llei d'urbanisme de Catalunya, les, les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l'ofortunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concorrents. L'òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la justificació de la proposta i en el cas de fer una valoració negativa ha de denegar-la. S'ha més el informe de part de l'arquitecte municipal... s'ha més informe per part de eh, l'Oficina d'Acció i Evolució Ambiental de Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat i s'ha més informe per part de l'Arquitecte Municipal. He examinat tot l'anterior i tot és el que disposa la llei d'organisme i el reglament que la desenvolupa la Comissió Informativa d'Acció Territorial i Serveis a les Persones proposa a l'Ajuntament en ple d'adopció dels acords següents. Aprovar inicialment la modificació puntual número 45 del Pla de Operació Organística Municipal de Figueres per admetre l'ús de càmping en sol no urbanitzable a l'àmbit del Camping Cous. Exposar al públic l'experiment administratiu, la memòria i els plàneus continguts al document de modificació puntual, així com l'estudi ambiental estratègic i l'estudi d'inundabilitat del Camping Cous de Figueres pel termini de 45 dies hàbits, a des del dia segon el de la publicació del darrer dels anuncis que es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat i al butlletí oficial de la província. Els efectes de poder examinar l'expedient i plantejar les al·legacions com consideri adients. Durant aquest termini, aquests documents també es podran consultar a la pàgina web municipal així com a les oficines de la segona planta de l'edifici de serveis municipals situada a l'Avinguda Salvador Dalí, número 107 de Fiquedes. Igualment, s'incediran els anuncis fent pública l'obertura d'aquest tràmit d'exposició pública als seminaris de Figueres i al diari El Punt Avui. Abans de l'aprovació provisional, s'hauran de completar i incloure els següents aspectes. Incorporar normativa en la necessitat que pla especial incorpori mesures ambientals que resultin de la tramitació ambiental, l'informe de l'àrea de serveis urbans en referència a l'autorització de blocaments atorgada i especificar si aquest permís admet l'ús previst i el dimensionatge de la primera i segona etapa proposada per la modificació puntual d'aquest pla general. Incloure que a les actuacions del, del pla especial es redactar s'haurà d'incorporar els criteris d'intervenció dels espais plurials publicats. Sisè, facultar l'alcaldia a presidència per reducció de tants actes i gestions com calguin per l'execució de l'acord en l'any. Aquest seria l'acord, senyor Montfort. Si sí, aquesta és una zona que en els propers anys es veurà afectada per diversos equipaments i per diverses circumstàncies. Una de molt prop, per exemple, és la possible Ronda del Nord, que està de portar des de, des de la zona de tots els cinemes, passant per al revés i cap allà. Eh, I és una zona que també està bastant castigada urbanísticament no només pel tema municipal de Figueres, sinó pel tema municipal de, de, de, de Llesa i dels hosteles de Llesa. Per tant, nosaltres veiem amb bons ulls eh, que, que hi hagi un projecte d'un càmping a Figueres, encara que no pugui ser un càmping municipal, que és el que a nosaltres ens, ens agradaria més, però que hi hagi la possibilitat que els turistes puguin estar en un càmping, ho, ho trobem correcte i fins i tot per a la ciutat. En tot cas, però, no volem oblidar que estem enmig de la redacció d'un pla general, que, entre altres coses, ens ha una visió global de com queda aquesta zona del nord del nord de Figueres i la veritat és que amb l'increment urbanístic que ha patit en aquesta zona en els, els últims temps i tot de projectes i de nous equipaments i infraestructures que estan previstos o que estan en l'ideari de tothom per, per als propers anys en aquesta zona nord que, que potser estaria bé tenir una visió global i que ens esperessin una la definitiva definitiva del pla general i no fer aquesta modificació puntual en aquest punt per poder tenir una visió més global del Per tant, el vot eh, nostre serà contrari. Eh, no, pel, no pel fet de ser un projecte en un canvi que que és correcte, sinó pel fet d'intentar tenir una visió de que es el context de la realització del pla general i d'una modificació puntual del pla general. Gràcies, bastant en la línia. Eh? Cada vegada que estem fent modificacions puntuals del pla general o el VIP, i creem en aquest cas doncs, especialment no estem parlant de moure una, una cantonada una mica amunt o una mica avall sinó doncs, de permetre un, un càmping al sol no urbanitzable no, no hi entrem, eh? Tampoc, jo no entro com el sol molt fort eh? si aniré si, bé o no aniré si és millor pitjor però sí si que entenem que enmig de la tramitació del pla del nou pla general que està, està molt avançada ja entenem que no és el moment d'aprovar això en resposta a les seves afirmacions, eh, jo ja, ja creiem des del nostre govern municipal que sí que és important que eh, donem agilitat i, i anem avançant en tot allò que sigui generació d'activitat econòmica i sobretot si és d'interès eh, turístic en aquest cas per completar l'oferta hotelera que hi ha o de, de, de dutxapèn que hi ha a la ciutat. Uh, crec que el nostre model de cita turística de permetre tant des de càmpings, ja sé que m'hi diuen que no qüestionen no, no, no, el model, eh? però que recte, ara, és quan saps, bueno, ara ja fa més d'un any que per part del de promotor d'aquest càmping es ve demanant aquesta, aquesta modificació i amb totes les garanties possibles de, de sostenibilitat i de, i de compatibilitat amb l'entorn que l'envolta, que justament és sol, no urbanitzable, crec que sí que és idònic que anem avançant en un procediment d'aprovació d'un pla general o d'una modificació puntual és llarga, ja només aquesta porta un any amb abans de pla i tot just ara estaríem per aquesta aprovació inicial, per tant el pla general sí que és el projecte, crec que dels més importants que hem de en el proper mandat, però molt bé avançat amb la participació ciutadana i ja estem a punt aprovr un avanç de pla que no està en aquest mandat com em vaig comprometre. ress fa pensar que estigui aprovat en un o sigui, en pla general en un any o fins i tot en dos. Li he viscut vàries d'aprovacions de, de pla general i tant de bo mm. tant de bo voldria dir que, que hi ha un consens formidable i que entre la informació entre l'aprovació inicial i la, i l'a provisional passen només els 45 dies preceptius, però. Crec que seria il·lusos de pensar que serà així. Per tant, hem d'abordar-ho, però no podem tenir parada l'activitat econòmica i les iniciatives que es plantegen amb cara i ulls i, i ensenyen la ciutat. Per tant, entenc que és el moment en què hem d'ajudar a l'establiment d'aquest uh, càmping, uh, compatibilitzant el seu ús amb sol no urbanitzable, amb totes les garanties tècniques i de, i de sostenibilitat que, que ens ha plantejat aquesta, aquesta modificació. Uh, passaríem a la votació doncs, vots a favor vots en contra abstencions Resultats, senyor secretari? S'han de 21 vots, 19 afirmatius, 2 negatius i cap abstensió. El punt número 10 és el dictamen relatiu a aprovar el document denominat projecte Executiu per la instal·lació de Pantalles Digitals d'Informació del Trànsit i l'aparcament a l'àrea urbana de Figueres. Té la paraula el regidor, el regidor. En relació a aquest projecte, els serveis tècnics principals informen que en data 7 d'abril del 2015 s'entrega a l'Ajuntament el document en base al contracte d'endata 29 del, del 2014 consistent en la redacció del projecte executiu corresponent a la construcció de nou ubicacions digitals, 5 de les quals de format plafó de señalització del trànsit i quatre en format l'ama indicativa de direccionalitat, amb la finalitat d'informar els vehicles en circulació, quina ruta és la més apropiada per circular per la ciutat i la disponibilitat d'aparcament en cada direcció? Dos, que el projecte centra en les recomanacions del pla de mobilitat aprovat per aquest Ajuntament el 2013. El projecte contempla la necessitat d'informar amb prou intel·leccions per a la en circulació quines zones de la ciutat estan més densificades de trànsit a fi de balancejar aquesta homogeneïtat per la ciutat per repartint el trànsit i, per tant, reduir la densitat i avori orientar els vehicles cap a les rutes que disposa de més aparcament lliure. Aquest aparcament lliure és de rotació, tant els públics com els privats, com a la zona blava. Es complementa la senyalització digital mitjançant 105 noves lames d'indicació d'aparcaments i realitat ubicades en 54 emplaçaments de la ciutat, que complementen la senyalització d'aparcament de la ciutat. S'ha orientat el projecte que per reconduir els trànsit que cerca d'aparcament en sentit antihorari en circunvalació al voltant del centre. Els 5 plafons de grans són els Nacional 2, Nord i Sud, la, de Llançà, la de i carretera de Llençà, la carretera de Rosas i la carretera de Llençà. També amb el sistema Smart City, que ja portem temps eh, utilitzant-te'l, es preveu també que 61 nous sensors a la ciutat que permeten contabilitzar els vehicles en nous trams de carrer, com també contabilitzar els accessos als aparcaments ocupats ubicant-los en les entrades d'aquest realitzant el càlcul de fonament de cadascun d'elles. Paral·lelament es controlarà la contaminació atmosfèrica mitjançant tres sensors acústics i tres sensors d'anàlisi de l'aire. La transferència d'informació es fabricarà a través del sac de wifi municipal que tenim actualment i on no es pugui arribar amb, amb, amb nodes eh, 3G. El centre de computació s'ubicarà a les dependències municipals i configuran el primer TPD d'esmarcit i de la ciutat. El projecte, a més, té el valor fesic que es complementa amb la disponibilitat de la informació del sistema de trànsit mitjançant una app i una web pública perquè tot, tot usuari pugui fer-ho a través del mòbil, a través de les, de la, de les pàgines web. El pressupost contempla l'execució com el cost de manteniment i explotació en 4 anys. El cost total es xifra amb 600.273 en 39 euros i vinclòs, el qual inclou el manteniment i explotació a 4 anys valorat en 176.701,59 euros i vinclòs. Referent a civil, el present informe per referència a l'obra civil a dur a terme, així com les adaptacions de les xarxes de serveis existent en els indrets d'actuació del mateix. No proposta és d'acord amb l'informe, no es troba en cap impediment des del punt de vista tècnic per procedir a l'aprovació inicial del mateix. Així, la Comissió Informativa de Territori i Serveis de les Persones proposa a l'Ajuntament el ple que adopti els acords següents. Aprovar el document adjunt document donat nominat projecte executiu per a l'instalació de pantalles digitals d'informació de trànsit i de nou urbana de Figueres amb un pressupost d'execució per contracte de 600.273,39 euros. a al públic. Ja que és un és una cosa essencial, el projecte es va0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 m0 a més, sol·licitar, tres, sol·licitar els informes de les companyies de serveis que puguin resultar afectats per aquesta obra i sol·licitar els informes pertinents corresponents de carreteres de l'Estat per als dats urbans de la carretera d'Empordà, de l'Estat i Avinguda de Saludó de Lí, que no són de titularitat municipal. I facultar l'alcaldia de presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calgui per l'execució dels acords anteriors. Cal dir que és un projecte que és molt demanat per la ciutadania, és un començament ja per començar a ser realment el Smart City que podem controlar tot el tema de tant de, acústic, de, de, de, des del sistema acústic, des del tema de contaminació evidentment, els pàrquings i la viabilitat de, de la ciutat. Sí, ja sí quan el senyor Ludovic ens va explicar el projecte, ho vam escoltar amb atenció i ja ho vaig dir en informació perquè em va semblar interessant però eh, el preu no és tan interessant Som, estem parlant que són 600.000 euros evidentment crec que pot ser, això pot ser la combinació eh, d'alguna reordenació de tot el sistema de pàrquing de la ciutat d'alguna millora dels aparcaments pels autobusos, d'una nova ubicació d'aparcaments pels de la ciutat i una mesura d'aquestes pot ser la combinació d'un gran projecte d'aquests però la veritat és que des del nostre municipal que hi ha encara mateix és una despesa que suposa un cost d'oportunitat massa gran que podria invertir aquests diners en mirar la mobilitat d'una altra manera, en mirar els aparcaments d'agressoris, en mirar les indicacions d'aparcaments d'agressoris d'una manera que no sigui tan cara i que podríem tot fer-ho, diguéssim, de no començar la casa per la rebuada. Per tant, el projecte ens va agradar, el vam trobar interessant, però creiem que potser que és el moment de fer-lo, que podem esperar a fer-lo més endavant. Per tant, el nostre vot ara mateix, en aquest moment, pel tema d'acords d'oportunitat però pel tema d'acord i d'altres coses eh, no votarem a, a favor Sí, en aquest punt com en la majoria de punts que fan referència a temes de, de mobilitat tenim una total sintonia amb la, amb la proposta que es feia de l'equip de govern des, de, des del moment de es discutia el pla de mobilitat no estava aquí ajuntament, però, però sí que seguim d'interès a la seva creació i està molt a favor del, de, la, de la creació d'aquests panells informatius, bàsicament per l'estalvi que suposarien de desplaçaments inútils de gent que es torna a anar amunt i avall buscant aparcament perquè no sap on, on trobar-ne. Eh, més evident el tema del, del cost eh, és, és molt elevat, eh, ens ha d'aigut que no podeu així, però també tenem que, que, que aquestes coses costen i que són una inversió a llarg termini. El que sí que ens preocupa és el fet que aquest pressupost no estigui en el pressupost del 2015. És eh, cosa que ens fa pensar que de moment fem això i que té números que va ser un projecte que es quedi en el caix eh, ens agradaria que no fos així ens agradaria que, que passada a les eleccions doncs el, el govern sortint eh, ho, ho comencés a implementar potser no tot de cop però sí, però sí mica en mica ja. Gràcies senyor Alcaldessa a nosaltres, com, com deia en Joan Font, doncs s'agrada ens agrada, doncs, el plantejament global del pla de mobilitat de, de la nostra ciutat, eh, però trobem que les coses es plantegen molt a l'engròs i llavors ens van crear problemes en petit. És evident que la nostra ciutat té un problema molt seriós que hem denunciat des del grup municipal moltes vegades de senyalització, no de smart senyalització, sinó senzillament de senyalització. Estem tots farts d'indicar gent pel carrer, com s'arriba al Museu de Lí, on està la Rambla, etc. Per tant, crec que tenim un tema pendent de resoldre, de resoldre del tradicional perquè ara ens atrevim a fer ja a la Smart, que sembla que és una etiqueta que ho vèn tu. Crec que tenim encara una altra prioritat pendent, que és el tema dels indicadors per quan arriba el transport públic. Perquè crec que l'objectiu d'aquesta ciutat hauria de ser més una Slow City que una Smart City. I què vull dir amb una Slow City? Doncs una ciutat que faciliti el transport públic anar a peu i anar en bicicleta i com que això són coses que les tenim pendents i a més a més tenim precedents de coses que d'entrada ens semblaven molt interessants però que sortint, si m'ho permeteu jo, xurro, com aquelles pantalles de televisió de l'ex que ja ha a les de Figueres que més anuncien un noi i una noia que se saluden i no diuen gaire res més doncs permeteu-me mostrar el nostre sarticisme eh, demanant una priorització de la senyorització tradicional demanant la priorització de la senyalització de les horaris d'arribada dels autobusos, demanant els carrils de bicicleta, demanant una ciutat més agradable per als ciutadans i expressant el nostre, el nostre certicisme també mitjançant l'abstenció. Sí, el nostre grup, el Partit Popular, m'hi donarà suport és evident que és una reivindicació de tots els grups a temps, que no està ben senyalitzat, que no hi ha alcons explicadors. Ara, realment, perdoni l'expressió, però si 100.000 euros és com un insult. Realment com un insult és si 100.000 euros. Entrada mai hi ha una partida pressupostària per, per, per tirar endavant això. Que cal fer alguna cosa, sí, però si 100.000 euros, 5 milions de pessetes, realment eh, crec que, que no és de rebut i que és un insult als, als ciutadans nosaltres pensem que sí que cal fer alguna cosa, però tampoc no ara, a dintre dies a les eleccions doncs tornem, és que sí aprovar això, és que aclama el no? cel gràcies si ho agireu aviam, aviam, el tema el cos el tema de, que diu, molt gràcies per per contrari, és una cosa que portem dos anys ja amb, amb aquestes proves pilot de, de temes d'ascensors i tot. El tema del pressupost són 600.000 euros però hem de dir que és el contemplar l'execució i el cost de manteniment i explotació en quatre anys. Vull dir que No és allò que diguem del de pressupostari sinó que el que és en, en quatre anys és el cost total. I llavors amb el tema que deia el meu de, de l'actualisme de 9 dies, és un tema que també també trobo el terrorista que 29 dies tinc interès ara en aquests temes, de que portem ja dos anys treballant amb aquests sensors, proves pilot, i ara que tinguin interès per, aquests, per aquest projecte i no, que no, no, no en donin suport, perquè és un tema que ja ve del pla de mobilitat del 2013, és un tema que s'ha concentrat amb molta gent, evidentment que és un projecte ambiciós, és el que dic, és un projecte que són, són quatre anys i evidentment s'haurà fent per fases això és un projecte, és un projecte de provació inicial i hi ha les avalacions que es poden fer i és un tal que comencem ja a treballar-hi en, en sèrie perquè creiem que es pot, es pot fer i es pot, i es pot començar no amb prou els pilots no amb, amb, amb servició no, això, que volia... <coughs> sí. Seria la votació dictamen, vots a favor abstencions <coughs> <coughs> vots en contra per soltar senyor secretari, sisplau S'han de més 21 vots, 16 primatius, 4 negatius i una abstenció. Passaríem al segon punt, que és el dictamen relatiu a aprovar la revisió del padró municipal d'habitants en referència a 1 de gener 2015. Té la paraula, el de 2015. Aquella paraula és la gira d'esquadística al senyor Iacolà. Gràcies, senyora. Quantes gràcies Eh, per complir amb la legislació vigent correspon a aprovar la gestió del Departament d'Estadística els efectes de formalitzar les altres i les baixes i les modificacions incorporades al padron municipal d'habitants de Figueres durant l'any 2014 segons la informació adquirida fins al 21 de març de 2015 és per tot això que es proposa al ple l'adopció dels seqüents acords. primer aprovar la revisió del padró municipal d'habitants de Figueres en referència al 1 de gener de 2015, segons el resum següent. El resum numèric dóna una població, dona una població a 31 de desembre de 2013 de 45.659. I dona una, una un total a data 31 de desembre de 2014 de 45.384, la qual cosa significa una disminució de la població de 275 persones. Les causes en la variació del nombre d'habitants són les següents. El, el nombre de naixements i de funcions en el període de 2014 va, ser, va resultar un saldo positiu de 168. El saldo d'agut a immigració i emigració va donar un saldo positiu de 706. Eh, les omissions i duplicats i caducitats és a dir, una, eh, una reordenació del de padó municipal va donar un saldo negatiu de 1.049 una repercussió que es venia arrastrant de baixes d'anys anteriors de 100 persones, la qual cosa eh, dona el total a 31 de desembre de 2014 de, com deia abans, 47.384. En segon punt, autoritza el Pagès presidenta per a dictar i fer tan certes si i gestions com ho paguin per a dur a terme aquesta porta d'aquestes. Aquesta aprovació de la revisió del Cadró és un tràmit eh, d'obligat compliment en el sentit de, de si, si consideren certes aquestes dades que són les que es tramet a l'Institut Nacional de d'estadística Per tant, no entenc que s'aproven per unanimitat i passaríem al punt número 12 que és el dictament relatiu concedida a bonificació del 95% de la quota íntegra de l'IBI a un immobre considerat desquestamentarís o directament municipal d'activitat econòmica que s'hi desenvolupa al concorre a circumstàncies socials Té la paraula el primer tret que es diu Vicenda, el senyor Marantela Moltes gràcies, alcaldessa Efectivament, és concedir aquesta bonificació del 25% amb l'impost de béns immobles a un immoble posat a disposició de l'oficina local d'habitatge de l'Alempordà per lloguer social i que és precisament un dels casos que està contemplat i que, conforme crec que és el immoble número 33 dels que ja disposa aquesta oficina, en els que eh, concedim aquesta bonificació del 95% autoritzant naturalment a l'alcaldia de presidència perquè faci tots els drets i gestions que calgui per l'execució d'aquests acords Senyor Foda Sí, gràcies em, en aquest cas el vot de la CUP serà serà afirmatiu ja va ser també l'anterior la, ple que Continuem remarcant per això que continuen sent insuficients el nombre de pisos de llibre social del que es a la ciutat i que el fet d'anar atorgant bonificacions de vivi és, és un petit canit però que no pot ser la solució única a la manca d'habitatge social a la ciutat. Bé, hi ha accions per a vegades que s'estan posant en marxa, concretament bé, aquest, en aquest cas estem parlant ja de 33 habitatges amb la vostra lliure social, però hi ha aquesta altra acció que probablement heu vist en premsa en què Territori i Sostenibilitat, de la Conselleria, es ha posat en marxa aquest dret per l'adquisició d'habitatges en els diferents municipis en els que s'estan produint aquestes circumstàncies en les que hi ha aquesta demanda i que permetria que aquesta propagació eh, entre la Conselleria i el propi Ajuntament que disposa dels recursos per a poder fer l'adquisició d'aquest tipus d'habitatge, en el moment en què quedi, eh, diguem tancat aquest circuit, eh, podríem adquirir eh, alguns d'aquests habitatges a preus eh, que confiem que siguin eh, raonables eh, i a dins del preu eh, llògic de mercat. Per tant, tindríem ja aquestes dos tipus d'accions, d'una banda les bonificacions que estan produint efecte i d'altra aquesta proposta d'acquisició de locals, de vivendes, perdó, eh, per aquesta altra via que seria eh, exercint aquest dret de tanteig eh, sobre eh, vivendes d'entitats financeres que eh, els atenen en aquests moments o que els volen transmetre a fons, eh, d'aquests fons Tiburon no, eh, fons... Eh, que eh, compren eh, massivament i a preus eh, molt baratos. En té aquesta relació per unanimitat, doncs. Aquesta modificació. doncs, el punt número 13 també és una modificació del 95% de la quota a l'híbrido d'un immoble que es considera especial de interès o utilitat municipal de l'activitat econòmica que s'hi desenvolupa en què concorren circumstàncies de foment de l'ocupació. Té la paraula, senyor En aquest cas fa referència també eh, a una empresa eh, que és concretament que gestiona i ja hem vist atrevament eh, l'estació d'autobusos, quina eh, plantilla en el seu 99% és a dir, tot el seu personal operatiu, que està informat per 10 persones, eh, pateixen algun tipus de disminució física o sensorial. Això a dins de lo que és l'ordenança fiscal número 3, que diu que haurien d'una unificació del 95% a la quota íntegra d'aquest impost els immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concorre a circumstàncies socials culturals i artístiques del moment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. En aquest cas, tal i com dic, el 99% de la plantilla, de 10 persones, tenen aquesta disminució i per tant es considera que es remesen aquestes condicions per a poder otorgar aquesta bonificació del 95%. Sí. ja veiem manifestat en la conjunt informativa i com ho havíem fet an anteriorment que no veiem no vèiem gens clar um, primer per les, les dades que presenta aquesta empresa que, que el 99% dels seus treballadors d'aquí Figueres um, quan m'ha fet discutir en solucionat 4 o en 5 um, no, no, ens, no ens sembla res a i tenem que, no, que no acaba d'estar justificada aquesta modificació Sí, ara Bata Gràcies, senyora alcaldessa. El primer cop que vam passar per comissions informatives aquesta bonificació eh, vaig eh, fer una proposta referent a l'opció anterior que havia, que havia fet aquesta empresa. Aquesta empresa que té cedit eh, l'ús de, del vial que anteriorment no utilitzaven els vehicles... Doncs, per a travessar de la zona, diguéssim, sud de la ciutat fins a la plaça de l'estació. Era, era un vial força utilitzat, té uns semàfors que entenc que van ser apagats, diguéssim, per l'erari públic, per l'ús general. Doncs resulta que aquesta empresa on li va decidir col·locar-hi un bloc d'estiment que encara avui, a hores d'ara, encara hi és. Quan es va demanar en aquesta empresa que doncs, això s'obrís, doncs es va, es va negar. Llavors aquesta empresa doncs, nega una, una passuita. Fa ús de la seva espotestat, com en tot cas nega la ciutat i els ciutadans de Piqueres el dret de pas per una zona durant les 24 hores del dia, 365 dies de l'any invocant temes d'assegurat que ben segur que són. Uh, quan es va demanar aquesta bonificació, doncs la proposta va ser de dir que doncs, negociem amb aquesta gent que tregui aquest bloc de ciment, negociem si, per exemple, doncs, a la nit que no hi ha autobusos deixen passar, o els caps de setmana, o, o buscar una mesura que fos favorable a l'estació de autobusos, però també favorable a la ciutadania de Figueres, que crec que tots som conscients de que patim problemes molt greus de circulació en aquella zona de la ciutat direccions úniques, eh, carrers que, en els quals fan, fan maniobres eh, autobusos o camions eh, molt grossos, per tant aquell tall, aquell docte estibent allà agreujava aquella situació. L'empresa es va negar eh, a tenir aquest diàleg amb la ciutat, jo crec que la ciutat diguéssim, no com a càstig, però, però crec que, vaja, aquí ha estat un fracàs de crec que no consistori no ser capaços de fer una negociació, fer un diàleg, fer un win-win ells encenquen un, un vial no crec que els hàgim de ratificar eh, amb un 95% de bonificacions Joan per descomptat molt i molt doncs, que ells hagin empleat persones amb discapacitats cosa que recordo que al seu temps ja els porta els, els conseqüents beneficis fiscals per tant, diguéssim, tampoc més no una obra de, de caritat estricta mm -hmm si sí, nosaltres hi suport perquè evidentment aquesta gent sí que van fer les elevacions i per llei, tal com ho vostè va explicar, ens hi toca doncs, aquesta bonificació. Ara sí, m'ha refirut amb el que diu la Llamata, doncs, crec que haurien que ser capaços d'arribar a un acord si res més no tenien aquell bloc que algú dir perquè és que jo em eh, queda molt i molt l'atenció no? que haguéssim de quedar menys de no sé, alguna cosa eh, que, no? i després arribar a algun acord amb el vescat, M'ha referit molt amb el que deia, bé, no. tot i que nosaltres no dèiem suport, però sobretot anem, no? si es arribar amb alguna cosa. Bé, un comentari molt breu. Jo crec que no hem de barrejar els dos temes. És a dir, per' d'una banda, banda, la consideració de l'activitat social que porta a temps aquesta empresa comporta l'aturament d'aquesta bonificació, de l'altra el fet que s'hagi de negociar amb ells des de l'àmbit que entenc que és una altra comissió no la de Isenda no la de, no, sinó la de mobilitat o la que pugui, totes aquestes eh, propostes concretes eh, per eliminar aquest tipus d'impediment si bé tenint en compte el que hi consta dins de l'expedient que aquesta he pogut eh, veure perquè les, els han aportat els informes sobre les situacions de relativa perillositat que comporta la circulació en aquell dia per tant aquesta negociació s'ha de portar a terme amb l'empresa i trobar aquella quina sigui la millor solució per a la ciutat però sense afectar en aquestes situacions que poguessin comportar perillós Tenquem eh, de passar a votació d'acord, vot a favor pots en contra abstencions resultats senyor secretari, sisplau eh, eh. s'han de més 21 vots diputat eh, afirmatius, un negatiu i dues abstencions Podria aprovar la, la, la proposta i passaríem al punt número 14, el dictamen relativo a desestimats recursos de posició contra l'acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Museu de del Bordà relativo a la progressió definitiva de la seva dissolució. Aquest cas que ja hem recorregut es tracta de, el Consell Plenari del Consorci del Museu del Bordà el 25 de gener de 2015 va esborrar la progressió definitiva de la dissolució de l'ENS. Uh, aquest acord de, de, de dissolució va estar ratificat per l'Ajuntament de Figueres s'han donat compriments en els requeriments legals i dels estatuts del Consorci, també en el Reglament d'Obres, Activitat i Servei pels Anys Locals i uh, en data 2 de mar de 2020 <coughs> va presentar per part del senyor Sebastià Roig i pel part del senyor Joan Carner, recurs de reposició contra l'acord de definitiva de la dissolució d'aquest Consorci D'acord amb el que es l'article 112 de la llei 30-92, eh, s'ha donat audiència a les altres gens que participen en el consorci, que és el Consell Comarcal de Val d'Empordà i la Fundació Gala Salvadori, i eh, s'ha emès informe pel temps d'administració general de, de l'Ajuntament, en data de 22 d'abril de 2015, que diu que s'ha de desestimar aquest recurs de reposició presentat pel senyor Roig i pel senyor Joan Carmel contra aquest acord del, del Consell Panari de, del Consorci. Hi tot en el dictament hi ha tota l'argumentació jurídica que eh, va el fet que de que s'hagi de desestimar aquest recurs de reposició i eh, per tot això la Comissió informativa de que territori serveis a les persones proposa el plaer d'adopció dels segons acords. Desestimar el recurs de reposició presentat pel senyor Sebastià Roig Casamitjani i el senyor Joan Carné Cabré en revista general número X de data 2 de març de 2015 contra l'acord del Consell Plenari del Consorci del de Bancordà en sessió de gener de 2015. Notificar l'acord amb el senyor Sebastià Roig i el senyor Joan Carné al Consell Comercial de Bancordà i la Fundació Valenciana de Bancordà i la Sala de Riu, per la realització de transactes i gestions que haguin per la conclusió de l'acord anterior. l'entenament. Hi ha intervenció amb respecte. S'ha de sotmetre votació aquest punt. Doncs, vots a favor. Vots Vots en contra. respecte al temps. Resultats que ne s'esperaven sisplanc. Són més vinguts de tots els affirmatius quatre negatius i quatre extensios. Bé, passaríem al punt d'assumptes urgents. Hi ha una proposta d'acord per urgència i tres mocions. Abordaríem primer la proposta d'acord relatiu a assumptes de personal. Per tant, té la paraula el senyor Sánchez Iversia, regidor de personal. Gràcies, presidenta. Bé, la proposta que els hem lliurat a l'inici d'aquesta sessió, que suposo que tenen eh, tots en mà, Eh, és la proposta que considera dient modificar la relació dels llocs de treball eh, la modificació es troba eh, inclosa dintre de dos els suports eh, legals que eh, s'especifiquen i, i estan en la, la mateixa proposta eh, diu que per tot això l'alcaldia de presidència proposa que s'adoptin els acords següents, en primer lloc modificar, modificar la relació dels llocs de treball que afecta els auxiliars d'administració general, que ocupen el lloc número 80 de de tal forma que quedi definir-se com ens consta la fitxa anexa i els llocs de treball següents cap de secció de manteniment, obres i serveis coordinador del servei de manteniment general coordinadora del servei de publicacions i assessorament lingüístic archiver archivera municipal i coordinadors dels centres cívics de tal forma que el complement específic sigui respectivament el següent 15.492 amb 12 euros 12.570 amb 74 euros 10.711,47 euros, igualment 10.711,47 euros, i 9.089,22 euros, que corresponen a 14 mensualitats. En segon lloc, determinar que aquest acord tindrà efectes a partir de l'1, inclòs, de juny de 2015. En tercer lloc, procedir a la publicació de la modificació de la relació de llocs de treball el butlletí oficial de la província i el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i, en quart lloc, autoritzar l'alcaldia de presidència perquè realitzi els actes i gestions que calguin per a l'execució dels acords següents. Eh, voldria més fer constar que eh, aquest annex al eh, que refereix eh, quan parla del canvi de les auxiliars d'administració general no n'han no, no pogut tenir accés i per una raó molt senzilla, és el perquè i, d'altra banda, el com, de que inclou -te. A aquest anex. El per què? És perquè eh, durant eh, la tramitació de, de tot plegat hem tingut un inconvenient i és que el CAP de Recursos Humans ha hagut d'agafar una baixa i no ha pogut tenir llesta la, la documentació eh, in situ. Tot i així donat el consens que despertava eh, la proposta doncs hem cregut convenient doncs, portar-ho ple. El, com es farà i que implora aquest anex és lo següent i, i em dedico a, a fer una lectura de l'acte de la mesa de negociació que es va celebrar la, la passada setmana. Deia que modificaria la, la relació de llocs de treball amb la creació de llocs especialitzats d'auxiliars d'administració general. D'aquesta manera, la relació d'auxiliars passarà a auxiliars especialitzades a cada unitat administrativa. Segons això, contraspondria una adequació amb caràcter singular i excepcional imprescindibles pel contingut del lloc de treball passant d'un complement específic de 436 a 54 euros Uh, 653 amb 14 Senyor Font uh, Perdó, senyor Monfort uh, uh. No, Sempre hem volgut dir que ens obsesem en aquest punt no, no servem exactament com s'ha de si hi ha hagut negociacions si no han hagut només uh, tenim el projecte que han deixat clar, veïm aquesta vegada com teníem un full per llegir-ho però evidentment no podem donar suport a una cosa que no controlant realment, que estem votant per tant un no sotiu sí, jo mateix jo ehm... sí, un paperet que no passa res però sí si haguéssim doncs, alguna algun correu alguna cosa ehm, a l'Ajuntament de Porta eh, tampoc se'ns ha explicat que hi hagués cap punt ehm, que n'és per d'urgència quan hem arribat aquí ens hem entrat un paper que semblava, ens pensava que seria extraviat que no, que no anava les fotografies que tocava i ningú no ens ha, no ens ha fins ara tampoc ho hem portat a compte Gràcies senyor Alcaldessa sinó no, el mateix sentit tots els companys que, la, que ens han presidit no? si ens sento d'això sobre la taula quan hem entrat aquí eh, el senyor Regió diu que no és que, que es fa segons l'ordenament vigent només faltaria no hem de tenir cap mena de dubte però vaja eh, l'altra cosa que m'ha sortit és que em sembla que senyora que es malament parlava d'un acte que s'ha fet fa una setmana diguéssim de fa una setmana fa dues hores i menys que ha començat el ple han, han passat moltes hores i molts dies que ens ho pogut notificar o informar per tant, la informació que tenia més és aquesta, estàvem esperant que ens durguessin 5 minuts de pati per anar a parlar amb les treballadores que estan aquí per preguntar-los de què anava aquest tema, a veure si ens una informació més fiable per responsabilitat només penso que es pot fer una abstenció Sí, gràcies, sí, senyora Cosellas Sí, gràcies, sí, senyora Cosellas sí, sí, Nosaltres discutirem, en favor però supú a les crítiques del eh, senyor, senyor regidor de d'informació doncs, ha estat zero afortunadament per això com seu que és un tema reivindicat i un tema doncs, llargament perseguit en aquest cas per les resolucions administratives. Doncs, hem tingut coneixement a través de tercers, no de vostè que aquí sí que hi havia d'acord i per tant, nosaltres doncs, no pot ser d'altra manera que hi votarem a favor. però una vegada més, aquestes formes doncs, són manifestament millorables. Sí, eh, bé, nosaltres a partit popular plena hi donarem suport. Sí que, bueno, haig de dir que jo estic a la mesa de negociació i ja es va aprovar per unanimitat i sí que et sap que tampoc he comentat res. Eh, jo aquí també vull dir una cosa. Crec que aquestes juntes de portaveu, bueno, no sé si toca dir-ho aquí o no. Crec que sempre comencem a dos quarts de set, tres quarts de set. Aquestes juntes de el portaveu, tenien jo vinc reivindicant-ho ja fa molt de temps, Tenien que ser mínimament a les sis, dos quarts de 6 i aquests temes Hi ha vegades... No, no, amb tot el respecte i el carinyo de cavitat ara d'aquestes mocions, res a dir però hi ha vegades parlem de coses, de mocions que no hi podem fer res, que no pertanyen a la resta de, de la ciutat de Figueres i aquests temes importants doncs podríem haver comentat uns doncs, 5 minuts abans, i ara jo crec que tots els companys de l'oposició que suposo que els haurà sapigut creu que els dones funció, doncs els hagués pogut mira, passarà per temes urgents ha anat molt ràpid perquè sí que don creu que ha anat així que ha anat d'aquesta manera fins i tot jo he firmat l'acte feia un moment, eh? vull dir que val a dir, però bueno, doncs, aquí tothom hauria pogut donar i no sí i ara, doncs, algú que es queda en extensió, res més que això. Crec que val la pena, vull, ara, suposo que ja serà l'última Junta de Portaveus o la Bodea, però estaria que fem temps i les coses importants, importants, doncs dies, eh? i no caure, doncs, en altres coses que no surten. Gràcies. Senyora Marta. Gràcies, sen alcaldesa, si m permetes que de sentir les paraules dels companys de l'oposició i, i, i, de les explicacions que que tant l'any m'agradaria doncs, anunciar la modificació al sentit del vot que anunciava i passada una abstenció o un vot favorable, Vés, si la petició, si llegésem a tenir informació que el problema en aquest sentit. Uh, és a dir, sí que tenen un punt però vull dir cap no m'ampliar-los i aquesta és una reivindicació largament demanada per part de les opcions administratives que aquests quatre anys en què hi ha hagut limitacions uh, taxatives en quant a increments uh, salarials per part de, de personals i de només salarials en quant a uh, possibilitats de promoció professional doncs realment hi ha hagut un topat legal que hem pogut garantir uh, veure salvat d'acord amb els informes que, que consten a l'expedient i, i que estan d'acord amb, amb la proposta adoptada de que realment hi ha llocs d'auxiliar administratius en què es, es realitzen o s'entén que es tasques més singulars o tasques que puguin correspondre fins i tot a places d'administratiu i que davant de la impossibilitat de promoció professionals i de fer, eh, de fer ofertes de, de promoció interna hem trobat una bona solució en aquest sentit a adequar singularment en lloc de les 40 auxiliars administratiu que estaven infraretribuïdes. En aquest sentit es va trobar el consens entre la mesa, entre la proposta de les auxiliars, es va passar en, els, en aquests últims dies, es va passar per, per mesa de negociació el vinti 29 d'abril en mig de', de Filles de Santa Creu i davant de fins i tot de la impossibilitat. Uh, física de, del, del propi TAC de, de recursos humans des de cas ha anat uh, fent l'expedient o sigui en forma no està d'acord ara la, la decisió s'ha doncs, uh, pres, ha pres i, de, en aquests últims dies i, i, i, i entenem que es porta ple i que hi poden estar a favor perquè és una reivindicació justa de la mateixa manera que durant aquest mandat hi ha peticions de, de personal que s'han desestimat, per impossibilitat legal, moltes, perquè el marc de negociació en els últims anys s'ha topat, no, no, es, no es pot negociar com abans, no, no hi ha marge, I, però en, aquesta, en aquest cas podem acceptar-ho. Per tant, hi ha hagut propostes que hem hagut de dir no, per, retup, per impossibilitats legals més que res, però d'altres que creiem que són de justícia i que es poden estimar com és aquest cas i com, i com és el cas de la l'adopció d'aquests 5 o 6 llocs de treball que també de manera singular consten en la, en la proposta per tant, tot el que sigui reconeixement de la feina feta i si legalment és possible nosaltres no, no tenim inconvenient com, i com tampoc eh, veig per part dels grups municipals que esteu en el, en el plenari és això el que es porta a votació doncs entenc que passaríem a votació la, la proposta vots a favor abstencions Resultat, senyor secretari, sisplau. Se sí, m'ha obligat aquí que a mi ens ha de declarar l'augència. Doncs l'augència de la votació, em sembla que tot el que hem explicat està justificadíssim. Per tant, queda aprovada per unanimitat. Jo sé que el públic està molt content que s'aprovi per unanimitat una urgència, però ara vindrà una qüestió de Ara tindrà la dotació sí. de l'acord. S'ha de més 21 vots. Diguem els primatius que han mirat quines eren Bé, celebrem que alguna cosa bé. I passaríem a les tres mocions d'urgència que s'ha per part de diferents municipals. Aconseguiríem doncs. el plenari municipal... amb les mocions de urgències, que serien tres una primera moció presentada per eh, la CUP i amb el model universitari de grans 3 més 2 té la paraula portaveu de la de la CUP, el senyor Joan Fona Gràcies Aquesta és una moció que ja havíem presentat en el, en el ple anterior i se'ns va demanar de si cuida més a més temps per que els uns la miressin Mm, és una moció que no hem rebat nosaltres, la l'ha rebat Sindicat sindicats dels polítics catalans, juntament amb el seu CAP, que és el Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes i diu així, diu atès que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el divendres 30 de gener del 2014 el reial decret mitjançant al qual s'aprova una nova ordenació del model universitari de l'estat espanyol que consisteix a cursar graus de 3 anys combinant-los amb 2 anys més de màster Atès que aquesta reforma crea nous graus de 180 crèdits, actualment són de 240, en que els coneixements que s'ensenyaran seran molt més generals i serà necessari que tots els alumnes cursin un màster per tenir una sortida professional, atès que, malgrat que el govern espanyol intenta vendre aquesta reforma del model universitari com una confluència amb el model europeu, la societat catalana ha de ser conscient que aquesta mesura només suposarà un encariment del preu dels estudis universitaris, ja que els preus dels màsters tenen un preu molt més elevat que els graus. Ates que el govern espanyol cau una enorme incongruència i hipocresia quan justifica el nou model universitari de 3 mesos per facilitar la mobilitat dels estudiants amb el programa Erasmus el mateix any que arreu de partida per destinada a la mobilitat dels estudiants. Ates que que una reforma d'aquesta embargadura de partir d'un debat prèvi profund de tota la comunitat universitària per facilita un model universitari que respongui a les necessitats reals de la societat catalana i no a les d'una minoria privilegiada. Procediment que no s'ha seguit en aquesta reforma ja que s'ha de provar de sense cap debat prèvi en la societat catalana. Atès que la majoria de sindicats, associacions i entitats estudiantils s'ha posicionat en contra d'aquesta reforma assenyalant que encarirà el preu dels estudis. Entre aquestes entitats consta el seu CAC, que ha manifestat el seu rebuig a aquest nou model. Atès que des de l'any 2012 el preu dels matrículums universitàries s'ha encarit fins al 66%, provocant que molts estudiants hagin abandonat la universitat per culpa de no poder-se finançar els estudis. Atès que creiem en un model universitari que els recursos econòmics no siguin un impediment per l'accés a l'educació universitària i el contingut acadèmic dels estudis no vingui dictat pels bancs de les grans empreses, multinacionals que financen les universitats catalanes, sinó per les necessitats reals de les classes populars del nostre país, per a tot això exposat, la candidatura de la tutelada de Figueres proposa l'advocció dels següents acords. Primer, instar els rectors de les universitats catalanes i el govern català a establir un gran pacte que garanteixi un sistema universitari que segueixi criteris acadèmics i no econòmics a l'hora d'implementar el nou model universitari de 3 més 2. Instar tota la comunitat universitària i altres agents implicats a realitzar un debat en profunditat per establir un nou model universitari català que respongui a les necessitats dels estudiants de les classes populars i no els d'una minoria privilegiada. Tercer, mostrar el rebuts d'aquest ple municipal de les pujades de taxes tant han des de molts estudiants de les classes populars sense recursos econòmics suficients per seguir o començar els seus estudis universitaris. I quart, comunicar aquests acords als instituts de secundaria de la ciutat perquè n'informin els estudiants que estan posant batxillerat el Consell de l'Estudientat de les Universitats Catalanes, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Junts Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats del Senat, al Govern Espanyol, el Cíndic de Greuges, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de Municipis per la Independència, perquè es faci doncs, el conjunt de municipis de Catalunya es puguin afegir aquesta proposta. El, el tema, per qui no el conegui, és doncs, que fins ara els estudiants universitaris a l'Estat Espanyol seguien en la immensa mesura de les carreres un model que era 4 més 1 en el qual hi havia 4 anys de grau en què el, el crèdit o el que paguen els estudiants tenia un cost mentre que l'any de màster doncs era un altre treu. el canvi que es proposa fa convertir-se en 3 anys de grau i 2 de, de màster amb la qual cosa el fet de rebaixar el nivell del grau fa que es comencin a ser o passin a ser imprescindibles la realització de màsters fins al no ho eren i que a més a més en lloc de ser un any eh, passin a ser de dos anys això comportarà un cost econòmic evident per tots els estudiants universitaris especialment pels que s'han de desplaçar com el cas dels estudiants que haguem, que han de marxar o bé a Girona o bé més enllà, a Barcelona o on sigui ja que fins ara la majoria anant molt per feina en 4 anys podrien acabar la carrera eh, ara necessitaran fins a 5 anys per poder realizar el màster després del grau amb el que, amb el que suposa això d'encariment de, de l'estudiant Eh, això no és una cosa guillada bé lligada amb un, amb, un, amb un augment desmesurat de les, del cost de l'estudi de, de la universitat als últims anys eh, La moció parla d'un 66% des del 2012 i que eh, ja siguin bastantes les veus de professors tant de la universitat com fins i tot professors de, de batxillerat que parlin de que cada cop més es troben amb estudiants brillants que no es poden plantejar anar a la universitat pel cost que suposa la eh, per ells o per les comunies de les seves famílies Doncs això uh, Intervencions Per part dels grups municipals Donarà en suport a les emocions Ens en dono tots els arguments no? Senyor Toro per part de Convergència i Unió també estem d'acord en el fons que probablement la redacció hagués tingut algunes modificacions si l'haguessin tingut a fer nosaltres però és cert que ens sembla que es caldria aquest debat sobre quin model universitari hem de tenir i que aquest debat té que de assolir per criteris acadèmics i no tan econòmics i per tant votarem també a favor. Per tant, no, entenc que s'aprova per unanimitat. L'aprovaríem a l'urgència. Va, te volen intervenir o passar a la votació? Va, doncs passaríem a la votació. Pots, a favor? Sí. Abstencions? Resultats, senyor secretari, sisplau. S'han més 21 vots, però 18 afirmatius, canvia de lluites, abstencions. Una segona moció és la presentada pel grup municipal de la CUP d'Iniciativa per Catalunya Oberts. Proposta, a proposta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca l'Ajuntament de Figueres de rebutja de la Llei de Seguretat Ciutadana. Té la paraula el portaveu del grup monarquista pel de la CUP, el senyor Joan Pol. Gràcies. És una, doncs una moció que es presenta a proposta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Diu així, atest que el Congrés de Diputats ha aprovat la llei de seguretat ciutadana contra el qual ja s'han pronunciat partits polítics de l'oposició, sindicats, magistrats, advocats, penalistes i nombroses organitzacions socials. Atest, aquest projecte de llei regula infraccions que es qualificaran com a faltes lleus greus o molt greus i que seran sancionades amb multes entre els 100 i els 600.000 euros barrejant des de la inducció al consum de drogues o el comerç d'armes amb l'assistència a manifestacions o la celebració d'espectacles que no comptin amb la autorització. Atesca, 21 anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de Ciutadana, 1 barra 92, també denominada Llei Corpuera, que el Tribunal Constitucional va revocar una gran part del seu articular, el govern del PP ha presentat una reforma encara més regressiva pel que fa als drets civils i llibertats ciutadanes, i que substituirà la Llei del 92. Atesca, es tracta d'un text redactat en paral·lel a la reforma del codi Penal, també ha marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a l'eliminació de la majoria de les infraccions penals tipificades com a mancades que la nova llei de solidaritat ciutadana passaria a considerar les infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. La discrecionalitat que li atorga l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada quantia de les mateixes, en cas de les infraccions molt greus podrien ser 600.000 euros, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes defineixen aquesta llei com la llei mordar-se. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la criminalització i persecució de les mobilitzacions crea un instrument governamental per impossibilitar drets democràtics bàsics com la lletat d'expressió i de manifestació que recull la Constitució com a drets fonamentals. Les conseqüències del nou text proposat pel govern significaran que la del 15M prèvia les eleccions del 2011, un concepte de solidaritat que no comptin tots els permisos, participar en accions de la PA per impedir un discutir amb una agenda d'autoritat perquè es nega a identificar-se o perquè se l'agricamia una exposició legítima, despenjar una pancarta en un edifici públic o la difusió d'una concentració de protesta per una detenció seran objecte de sancions. A més, en les sancions administratives, la càrrega de la prova s'inverteix i ha de ser l'acusat el que demostri la seva innocència en prevaler el testimonatge d'un ègim de l'autoritat. Aquesta veu d'algunes conductes que seran regulades per aquesta llei ens indica que aquest projecte de llei moradà se torna a situar a la Seguritat Ciutadana en l'òrbita del vell concepte de d'ordre públic, molt alineat de la concepció democràtica de la seguretat atesa la plena vigència dels drets fonamentals de llibertat d'expressió, reunió i manifestació, el dret de comunicar i rebre lliurement informació, el dret a la tutela judicial efectiva, el dret a les garanties processals, el dret de llibertat sindical i de vaga, el dret a la intimitat i el dret a la pluralitat política i ideològica, amb prohibició expressa a tota la situació administrativa discrecional, arbitrària i discriminatòria i rebutja els intents de qualsevol govern de restringir injustificadament la d'aquests drets i llibertats fonamentals per mitjà d'iniciatives legislatives. Atest que les normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat de protecció dels drets ciutadans i no s'endempar per restringir d'una manera arbitrària i injustificada l'exercici de drets fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans, Atest que la democràcia d'expressió i la seguretat ciutadana protecció de les públiques i no una restricció de les llibertats, el delicte es combat de forma integral amb l'educació amb promoure una vida digna, amb eliminar les diferències socials amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la prevenció no en el castig. Atès que aquesta llei reiterativa a regular conductes que ja tipificava el Codi Penal i creador d'un nou estat policial, controlador i unitat de llibertats públiques és inadmissible en un entorn democràtic. Per tot l'entorn, posem els segons acords. Primer, exigir al govern de l'estat espanyol la retirada immediata de la llei de seguretat ciutadana. Segon, mostrar l'oposició de la llei de seguretat ciutadana que té com a finalitat restringir d'una manera arbitrària el dat a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans, posar en risc l'exercici dels drets i de llibertats fonamentals vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica i enveja clarament les competències pròpies de les, de, de, del govern de i dels dents locals. Tercer, mostrar el compromís d'aquest consistori amb el compliment de la l'alegatat vigent, les funcions de vetllar per la ciutat pública quan a Catalunya són competència del cos de Mossos d'Esquadra en coordinació amb les policies locals i mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin instrumentalitzats com a més de repressió la procés social. Quart, exigir la dimensió del Ministeri d'Interior, Jorge Granthet Díaz, impulsor de la llei de saudat ciutadana de postulats preconstitucionals i que són inconcebibles en una democràcia i si en queda una traceta d'aquest acord als porta de tots els parlamentaris del Congrés els diputats, els porta de tots els parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Ministeri de l'Interior i el Ministeri de l'Interior eh, No falta ja dir-ho des més no? és la, la famosa aquesta llei mordassa eh, ha tingut molta república i ha tingut internacional mitjans de comunicació de tot el món en amb... N'hem parlat de, com a exemple de llei que retrocedeix en el temps pel que fa a la, a la solidaritat pública i entenem doncs, que seria de fer enlloc. Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, el saltit del nostre vot serà favorable, tot i que com ja com he comentat altres vegades, Joan, a nosaltres no ens agrada tant pensar demanar dimissions ni fer esmenes a l'estat espanyol, sinó que nosaltres el que estem pensant des de fa molt de temps és, és anar marxant. I si la majoria de l'estat espanyol vol continuar votant un govern doncs, que afavoreixi lleis tan, tan, tan demigrants com aquesta que ho facin, però en tot cas els catalans que ens deixin votat, que ens deixin decidir ja ens dotarem nosaltres dels les nostres lleis, que per descomptat no seran mordasses. I finalment, si em permeten, si ho d'enviar a Madrid, enviem un recorregut electrònic que no val la pena ni dir que ens estem al segell. Sí, gràcies. Nosaltres estem en contra d'aquesta llei que donem suport a la norma. Gràcies, senyor presidenta. Ho en contra. Eh, a veure, com s'ha dit, s'ha aquí, en aquesta moció, eh, sobre aquesta llei passarà per al Tribunal Constitucional el qual farà el si que que fer. Però dir que aquí no és de manifestació, davant mateix podem fer la manifestació qualsevol que estem aquí i de segure que no és prioritat però que sí que jo crec que tots els que estem aquí i, bueno, que digui que vostè sí, però a vegades m'assorprèn que hi hagi, eh, hi hagi grups municipals que representen partits que tenen un sentit d'estat en el qual que també hi ha d'haver els límits. Eh, jo crec que quan veiem aquestes manifestacions on es veuen destrosses amb el material públic, on veiem agressions, on van veure el tema de l'assalt del Parlament, on els nostres representants van ser violentats, jo crec que tot té ha d'haver un límit. La llibertat d'expressió, la llibertat, tot, tot està molt bé, però té No es pot dir aquí canvi qui pugui. I l'estat, aquest nou estat que vostè viu, no pot ser tampoc eh, doncs, eh, enganxar carretets que se vol, ni, ni passar-se per la llei on No, té a veure la llei. Si no hi ha llei, no hi ha llibertat. Moltes gràcies. Senyor Can. Estic sí, d'acord amb el senyor Borrego, que ha llei. El que que a Convergència de Junió ja ha manifestat en el Congreso de los Diputados que aquesta no és la seva llei. Un comentari del senyor Font que eh, va anar llegint en el quart pàrraf ha, i eh, li ha sobtat perquè, efectivament, diu que l'eliminació de la majoria de les impressions que no es triplicades com a mancades. Això és que ha passat per algun traductor automàtic. Eh, perquè aquí hauria de dir faltes. Faltes. <ríe> El fet és que, tal com ha dit, la Comissió Unió va proposar que es reguli totes aquestes qüestions i especialment, si recordeu en els debats darrers, de el fet que els nostres d'esquadra poguessin tindre aquesta coordinació amb les altres policies per accedir a les bases de dades i poder lluitar a fer contra fenomenos com el jihadisme i altres que en aquest moment no tenen accés a aquesta informació perquè hi ha aquesta llei que en aquest cas sí que es pot qualificar clarament de molt No resol res aquesta llei eh, sinó que el model de societat que eh, nosaltres creiem que cregui, té que evitar, per exemple, aquests retorns en calent d'immigrants, arribat que en el moment en què trepitgen territori, sol, són subjectes de fe. Qualsevol persona, abans parlàvem també d'alguna emoció eh, de reconèixer els drets a qualsevol persona o a qualsevol persona que resideixi en la, a la nostra ciutat, que veurem després. Per tant, hauríem de rebutjar, rebutgem la eh, llei tal com està concebuda, per raons humanes i tècniques i manifestem el suport en aquests acords d'estaducció. Eh? Mm. Senyor Marta. No, només comentar-ho al senyor Barrego que vaig amb la llei actual, tan poc tampoc em va agradar que vagi al Parlament, però han, els, els que van, les persones que van estar involucrades en aquests que han estat tractades com a tècnics criminals en la llei actual. I això el que fa encara és endurir-ho. Per tant, no sé on està el límit de la duresa de la llei eh, per a les persones que tenen comportaments incívics en les manifestacions però ja existeix aquesta obresa, i ho és molt dura. ha ja estat tractant d'autèries criminals, aquesta gent. Per tant, no sé, no sé on està el líquid o l'obresa de l'Estat per sobre d'aquestes persones. Bé, hem de aprovar l'urgència de la moció, que s'aprovaria per unanimitat, i de passar a votació a la moció. Vots a favor? Vots o contra? Resultat, senyor secretari? Són només 21 vots, 18 primatius, 3 negatius i cap d'extensió. Passaríem a la tercera moció, que és la de la presentada per la CUP per reclamar el dret de vot per totes les persones que viuen a Figueres. Té la parola, senyor Joan Font, partaveu de la CUP. Gràcies. Aquesta és una, és una moció que s'ha aprovat en altres, en altres municipis, fa poques aprovades a Girona, en forma part d'una campanya que estan tirant endavant diverses entitats per reclamar el dret a vot tots els ciutadans. Diu així. Figueres i els seus barris, com la resta del país, s'han construït gràcies a l'aportació constant de la immigració. No obstant, el desenvolupament i la riquesa econòmica, social i cultural, associada a l'esforç de les treballadores i els treballadors que van arribar i encara arribar d'altres contrades, no s'ha vista equiparada perquè que fa la igualtat efectiva de drets. Si bé és cert que la ciutadania que sempre ha donat suport a l'acollida i suport de les migracions, des de les administracions no s'ha respost sempre de la mateixa manera. Actualment a Figueres hi viu un 28% de persones d'origen estranger, que representen més de 90 nacionalitats diverses. Per la seva situació administrativa de persones estrangeres, veuen restringits els seus drets fonamentals a l'habitatge, al treball, a la salut, però també un dret bàsic, el dret al sofrasi actiu i passiu. Així ens preguntem com es pot construir una societat cohesionada i justa si neguem el dret democràtic més elemental a gairebé un 25% de la població major de 18 anys que regeix a la ciutat. En conseqüència, la distribució del Consell que sortirà de les properes eleccions municipals el 24 de maig no serà representativa de la realitat diversa del nostre municipi i posaran a entrar la legitimitat dels nous càrrecs polítics. Des de les institucions europees fins a l'àmbit nacional han reconegut la participació i en concret la participació política com un pilar fonamental de la cohesió social a través de diferents documents oficials com el Manual de la Unió Europea sobre Integració o el Pacte Nacional per la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Per tot això, demanem al pla de l'Ajuntament de Figueres que acordi, un, denunciar un dèficit democràtic que representa el fet que una part important de la població de casa nostra no tingui dret a vot a les eleccions, dos, instar governs de la Generalitat de Catalunya i de l'estat espanyol a estendre el dret a vot a totes les ciutadanes i ciutadans residents de Catalunya, independentment del seu origen o de la seva situació administrativa, Donar tot el suport necessari, tant material com polític, a les campanyes a favor del dret de tot per tothom. Quart, fer un reconeixement explícit als treballadors i treballadores i que han estat un factor clau de prosperitat i enricament del nostre municipi i empedre-li una no suport a iniciatives en aquest sentit. Des de la CUP eh, entenem que, igual que, que s'ha de reclamar els, els mateixos deures a tots els ciutadans, independentment del seu lloc d'origen, del seu lloc de naixement o de la nacionalitat que tinguin també hauríem de disposar dels mateixos drets i entenem que un dret clau per permetre la integració d'una persona en un territori és el, el dret a participar políticament i entre aquests doncs, el, el, el poder votar a les eleccions i, i també eh, ser votat a les eleccions eh, ho hem comentat a Comissió Informativa hi ha seccions, eh, seccions censals de la nostra ciutat on el percentatge de persones que no tindran llet a vot és altíssima. Em, a la marca de l'AM és el 57%, les, les persones majors d'edat de, que, no, que no tenen la nacionalitat espanyola, el, a l'arxiu municipal d'un 40%, però passen, passen d'un terç a l'Horta de l'Hospital, a la Gerquim i Colau, en algunes de les meves del Cosí. Per tant, hi ha moltes zones on hi ha una, una part molt important de la població que no, que no pot votar i entenem que no, que no hauria de ser així, que tothom hauria de poder participar políticament. Eh, sé que serà eh, motiu de discussió el fet de si han de ser tothom qui pugui participar-hi, eh, el fet de ser tenir papers o no tenir papers i si han influït. Abans hem, hem aprovat el, el padró municipal d'aquest any i hem passat una mica per sobre, però una de les dades que sortien, a part de doncs, veure que, la, que el, els habitants de la ciutat han passat una mica, és que desapareixen del padrón municipal 1.200 persones. Desapareixen. de baixa No que marxin, eh? Hi ha un, hi ha un, hi ha un, un apartat que és de gent que marxa. Hi ha la gent que desapareix del padrón municipal. M'hauria mm? agradat tenir temps d'anar a parlar amb en, amb en Miquel Planes, però pel que, pel que tenim entès, quan passen aquestes coses a se en gran part gent que perd la residència i, per tant, deixa de, de constar oficialment com a en el padró per tant passa això a la nostra ciutat tenim una part important de la població que no té dret a participar políticament i alguns d'ells fins i tot que no estan registrats en, en l'Ajuntament i entenem que si volem que se sentin part de Figueres i per tant que actuin com a ciutadans en tots els deures dels ciutadans també els hem d'oferir doncs, tots els drets i que puguin participar políticament de la vida de la ciutat Gràcies, senyora alcaldesa. Naturalment, el sentit del nostre vot serà favorable. No haguem entès que estem parlant d'una reivindicació que va més enllà de, de, de, les, de les competències municipals. Okay. Jo Hi ha un tema que m'agradaria puntualitzar. Jo, quan vostès redacten que per la seva situació administrativa de persones estrangeres veuen restringits els seus drets fonamentals, jo crec que hauríem de fer la puntualització. Jo no crec que tant que sigui la condició mí de ser persone estrangeres, sinó no crec que podem dir-ho clarament és la seva condició de persones pobres. Per tant, això sí que és una competència municipal, treballar perquè aquestes persones amb menys recursos se sentin integrades a la ciutat i tinguin dret no només a posar aquella prepareta un cop cada quatre anys, que crec que és una democràcia que tots eh, trobem molt imperfecta, sinó que tinguin dret doncs, a participar de la vida de la ciutat i sobretot, sobretot que tinguin dret a accedir als serveis i que tinguin dret a, a pujar en l'escala social en la mesura dels seu esports, de les seves condicions. Eh, eh, en funció de les seves condicions de treball, etc. Per tant, jo crec que aquí estem demanant una cosa que està fora del nostre àmbit competencial, però crec que sí que com Ajuntament podem conjurar-nos i que fa un compromís de continuar treballant o treballar molt fermament perquè la gent de Figueres, aquest 28% de figuerens i figuerenques, que molts d'ells i tan sols doncs, eh, poden gaudir d'aquest nom, doncs, gaudixin cada cop doncs, de més garanties democràtiques més enllà d'un cop cada 4 anys hi posarà a la papereta. Sí, gràcies. Nosaltres eh, votarem a favor de la moció que podrà parlar-ho. Considerem que doncs, el plantejament hi coses que són blanques o negres eh? llavors una democràcia és democràcia quan tothom pot votar, tothom, tothom té uns drets, però també volem exigir que ens agradaria doncs, que estigués no en aquesta moció perquè allò de voler-ho fer tot de cop, al final res acaba sortint bé però que també es respectin els deures es respecti no la no convivència es respecti doncs, uns mínims que l'ordenament preveu no? i alguna vegada sempre m'han sentit dir mentre tothom respecti les drets tant no fa que tothom es vesteixi com vulgui però que totes les persones que són no nouvingudes també han de poder votar perquè finalment doncs, és anant bé el 25% o el 30%. La nostra democràcia no és real és molt imperfecta mentre aquestes persones no puguin expressar el seu parent en els assumptes del quotidià. I això és una part de la democràcia quan es pot expressar en els assumptes del quotidià. I és yes, en els ajuntaments, en els municipis. per expressar també el sentit del vot del grup de la Comerciació Unió, que serà a favor de la proposta, a favor de la l'emoció, en tant que persones, en el grup musical, cada un de nosaltres, estem totalment a favor de que tothom pugui votar, perquè aquesta és l'essència de la democràcia, com l'ha de el PSC. Sí que una matització, que introduirem com esmena, en aquest moments s'està debatent, del Parlament de Catalunya, la nova llei electoral catalana, que farà referència precisament a la situació en la que cada una d'aquestes persones podrà exercir el vot com ho farem cada un de nosaltres. Per tant, regularà el dret del vot de tots i cada un dels que estem en aquesta ciutat. Per això, el que proposaríem seria que en el punt número dos, que diu insta els governs de la Generalitat de Catalunya i de l'estat espanyol a estendre el dret de vot a totes les i els ciutadans i ciutadans, residents a Catalunya, independentment del seu origen, aquí faríem punt i eliminaríem el de la seva situació administrativa per no condicionar aquesta, aquest debat que s'està produint en el Parlament de Catalunya, que serà el que, amb les, totes les competències, determinarà quins són els requisits per als quals cada persona podem exercir el dret de vol. Bé, és, és la seva opció Nosaltres entenem que no tindria sentit que alguna persona que està vivint aquí Figueres i està podent participar de la vida política pel fet de perdre la residència eh, decide de, que eh, perdi també la, la capacitat de participar Això no pot ensenyar com és la votació de, de, de, de l'alcalde de la seva ciutat o l'alcaldessa eh, He de recordar que la situació actual la, la legislació actual el que permet és només a les persones que tenen nacionalitat no espanyola Votar, participar, votar i ser votades si formen part d'un selecte grup d'estats que tenen convenis d'espanyol. Amb la qual cosa es dona la paradoxa que els, els coreans del sud que viuen a Figueres o els islandesos poden votar mentre que les comunitats de, de persones immigrades més grans de la ciutat no ho no poden fer. Eh, nosaltres no sabem interna el resultat final d'aquest debat amb el Parlament de Catalunya i, per tant, el que pretenem és no intercedir que sigui en els millors termes possibles amb la major llibertat eh, però és un debat que compet amb el Parlament de Catalunya. Per tant, en primer lloc aprovaríem, per unanimitat entenc, la revigència de la moció i en segon lloc s'hauria de votar aquestes menes proposades pel redactat literari de, de la proposta. Vots a favor de la introducció de les menes? Vots en en contra? Mm -hmm. sí. i abstenció mm -hmm. Va, i ara si sí, la, la votació de la proposta amb l'esmena incorporada mm -hmm. pots a favor? Vots en contra? Abstencions? Resultats amb el secretari, sisplau? Les L'esmenes aprovat per 12 vots a favor, 5 en contra i 4 abstencions. I la proposta amb les menes incorporades aprovat per 8 vots a favor, 3 en contra i cap abstencions. tant d'execs i preguntes de menor o de major senyor Montfort sí. eh, jo vull preguntar si ja saben què passat el... bueno, ha passat s'ha cremat la clau de maig i això ja ho hem vist que, si saben que ha ja sigut una retolada si ha alguna cosa una venjança o si saben què ha passat no? bé eh mínim qualificatiu jo crec que seria una retomada però una retomada greu en aquest sentit no, no, no tenim identificats els autors però la, la, la Guàrdia Urbana i els Mossos estan fent les seves feines sí que s'ha identificat bon, sabem l'hora en què va succeir per la intervenció dels bombers però no podem parlar d'una internacionalitat concreta però d'un fet concret eh, si realment era atacar aquella creu per alguna simbologia sincerament no creiem doncs, que podem qualificar normalment d'una bretolada però que per sort eh, a banda del, del disgust immens pel que significa una creu feta per la veïnada sense cap mala intenció i del contrari una cosa positiva per la ciutat en una implicació que realment és molt trist que no puguis tenir-la Eh, en els portxos de, de l'Ajuntament sense protecció altres anys la creu s'havia posat a dins, eh, tancada per als fills aquest any per la dimensió de la creu doncs es va crever oportú deixar-la fora i no pensa sincerament que hi hagi gent tan malintencionada com per cremar una cosa absolutament ha feta per mainada però es veu que sí, que, que no sí, hi ha gent doncs, que sempre pensa quina malifeta farà i aquesta gent no, no està identificada sincerament, va ser de, de matinada i s'està mirant si a través d'alguna càmera, d'alguna botiga doncs eh, hi pot haver alguna gravació deixem passant així però no, no de moment encara no tenim resultat. El que sí que hem de, doncs, de, de celebrar entre cometes que només hi hagi hagut l'afectació del, del taulet d'adictes, que és prou greu eh? Vull dir, i l'afectació d'una paret que amb fusteria i amb, i amb pintura doncs quedarà, quedarà repat senyor Forn gràcies jo la primera pregunta la volia fer a senyor Giró a veure que ens expliquin com està el concurs de, de les antenes de, que les empreses participaven per poder posar-se les localitzacions aquestes que marcava el pla director completament aquelles doncs allà en el final i, de... i a la Sucra, com si diguéssim, em sabia quines empreses s'han presentat, ens havien explicat doncs, que hi haguien hagut converses que estàvem expectat doncs, perquè que es presentessin si no doncs, com està el tema aquest, si ja està... En realitat el termini ja s'ha acabat, doncs, si, doncs, com està, si s'ha resolt ja o, com, o està a punt d'acabar ja li passaré perquè no tinc aquesta informació seca que hi havia el concurs i havia les elevacions no sé si s'han fet elevacions però sí, en principi ja li passaré la, la informació a en aquests moments no, no, no la tinc en, en ment Re, doncs eh, esperem a tenir-la esperem, a tenir esperem doncs, que que el tema se solucioni breu, que les empreses de, eh, que les antenes, especialment eh, les del Poblenou es puguin es puguin desmuntar si pot ser doncs, eh, abans, abans de l'estiu millor que abans que s'acabi l'any eh, s'ha passat 5 anys Movistar remetent des de, de, incomplint, el, incomplint el pla eh, vostès han tingut una, la seva aposta que ha sigut posar-se al costat de la companyia i d'esquena els veïns fins i tot quan els veïns havien havien guanyat un, un judici doncs van, van decidir posar-hi un recurs Entenem que les prioritats han, han sigut les invertides, no les que tocaven. Eh, espero que la ha aposta doni bon resultat i eh, abans de vist que ho tinguin les antenes desmuntades. Sí. Gràcies, senyora alcaldesa. Aquest és un preg pel senyor Jordi Masquet, però es preocupi que no el farem un altre cop. Uh, L'any passat, uh, abans de Fires, vam aprovar una moció, una moció per la mobilitat respecte Penso que, per una veritat, potser ara m'acorregiran els companys de... que tinc dos enfront. Sobre el tema de la catalització de, de les fires, de, de les fires de Santa Creu, tal com havíem fet doncs, a la ciutat de Girona, en el seu moment doncs, vam fer una visita al tècnic de Girona, n'hem estat parlant, jo l'any passat em vaig lamentar doncs, que no es pogués implantar de cas l'any passat, que vostès van agafar el compromís, doncs això continuarà treballant, i jo vull dir avui aquí doncs, que després de parlar amb la gent d'OMM i una mica gent, doncs, que per part de la societat agafat una mica el testimoni fer aquest seguiment, doncs que m'informen que amb les seves limitacions doncs això va funcionar molt bé. I vull fer un express reconeixement a la feina que ha fet el senyor Masqueps, segons em diuen la gent d'Òmnium. Jo crec que és important doncs, que amb tota la, totes les tasques de defensa de la nostra llengua, mai no es fa res d'un dia per un altre, mai fa res ningú sol, mai fa només un ajuntament ni, ni un govern, sinó que aquí fa falta moltes mans. I jo penso que en aquest cas, doncs, l'Ajuntament de Figueres Uh, han sigut, sigut les mans del senyor Masquec i les mans del senyor Felip i per part de la societat civil, doncs, Estat Omin, qui ha ajudat. Jo vull fer aquest reconeixement, el preg que vull fer, doncs, i que poso en boca meva, perquè també demanen un mes si tenen, han fet algun estudi de l'impacte doncs, que això ha tingut, ja sabem que ha sigut gran en les, les atraccions d'infants, però no tan gran en les atraccions d'adults, però en qualsevol cas, doncs, bueno, penso que s'ha de fer aquest reconeixement a l'hora que demanar aquestes, aquesta informació. Uh, aporto una informació que, que la senyora Cotxa em penso que en el moment va, va, va preguntar o va insinuar, sí que han posat en Lluís Llach, o uh, Fires el que passa és que la s'han posat en versió Riqui i llavors el que han posat és molta rumba en català <t 'ha dit -ho> Ah, sí, en relació a l'associació de veïns de la marca de l'AMS, que, que sembla que té alguna dificultat i agradaria poder doncs, tenir contacte més suït amb, amb aquesta empresa que s'ha contractat, empresa cooperativa, no recordo exactament, la que, la que treballa amb el tema de les comunitats de veïns, la reunió que, que vostè mateix va, va presidir. És que no recordo que una empresa o una cooperativa, bueno, en tot cas... Sembla ser que han fet alguna visita a allà i costa doncs, que obtinguin informació directament no se'ls hi doni. Tinguent en compte que l'associació de de la marca de l'AM ha estat molt activa en els darrers anys doncs, treballant per al barri i interessarien doncs, que se'ls pogués fer a mans la informació que estan davant. Sí, però, en relació amb aquest tema en van estar parlant amb el seu president eh? i encara ens vam la setmana passada. No hi ha cap inconvenient en la informació, l'empresa, el a prop, dona informació però dona informació genèrica de quantes consultes s'han atès o sigui, el, que no, el que no es poden donar són dades de caràcter personal de exactament qui ha reclamat per tant en aquí sí que ens veiem limitats en, en aquest sentit en poder demanar l'empresa que ens digui eh, quines consultes eh, de qui, qui els ha fet de quins pisos eh? o sigui que, eh, podem saber, saber dades genèriques en el sentit que d'aquesta doncs, comunitat hi ha hagut tantes consultes però no qui, el nom que, de, de qui les ha fet en aquest sentit crec que la, la, la discussió de la facilitació de les dades està en aquest sentit està en condicions de dir quanta gent han atès, quantes han resolt quantes estan en tràmit, però no donar noms han sigut nom de les persones van, ni dels pisos que estan sent eh, mediats en aquest sentit Senyora Almeda Sí, és una pregunta, a veure, eh, es va fer la festa de l'octopus la setmana passada i bueno, sembla ser que eh, se li paga uns 7.500 euros. No? La pregunta és, eh, bé, és una entitat, és una associació, no si pot explicar el que és. I, per fer, i, bueno, i després, si ja s'havia fet bé el pagament, perquè normalment amb les entitats o les associacions és quan presenten les factures que es, es fa primer, crec, un primer pagament i després quan presenten les factures no se li acaba de pagar... Si em vol donar doncs, tota aquesta informació, sisplau. Sí, és una, és una empresa eh, que, seguint qualsevol tàmi, el ministre diu que es fa, doncs, ha presentat un pressupost que està en tot l'experient de, de Fires, tot l'experient de Fires, eh, hi ha un pressupost i un cop... Eh, a l espectacle, doncs a rest possible al pagament igual que s fet en tots els, els espectacles de fi. És clar que s ha posat els esperenències a mesura que, que, es vagin, que es vagin arribar a les factures. Sí, és com que ha estat obligat És una empresa, sí. És una pressa o un privat? És una pressa. No és i... és, és el nom de, bueno, ara, ara el bueno. de l'empresa és no no, no, no. si una empresa és no, una empresa no li puc fer arribar per curar l'actual i demà mateix d'acord, gràcies senyor Greta Costa gràcies sí. sí. és una pregunta sobre eh, si sabem dir les recomanacions que ha fet el síndic sobre el fet de que no s'havien utilitzat les grans joves les dependències de les policies geogràfiques a Catalunya sinó que s'hauríem d'acompanyar directament amb l'esquadre. És a dir, què en farem amb les nostres, que encara no han estat totalitzades. Bé, uh, sí, justament hem n parlat amb el cap de la Guàrdia Juana sobre aquest sentit i ens hem quedat una mica sorpresos, sincerament, de les seves declaracions, perquè uh, el 5 de març de 2013... Va entrar una recomanació, una petició, una recomanació totalment en sentit contrari, que diu que del síndic, del, del mateix síndic, que segueix la mateixa persona al càrrec, que diu es veu oportuna la dotació d'un àrea de custòdia de, de detinguts a la comissaria de la policia local de Figueres. No sé què ha passat amb un any i mig, que ara que ha fet aquestes adhesions, per tot cas i ens hi posarem en contacte i, i, i recordarem la, la seva petició de, del 5 de març de 2013. Senyor Montfort. Sí, era per, per reclamar dos informes. Un és l'informe que es va demanar pel tema de les aigüats, que ja hem dit que el senyor Montrevis ens en va fer 5 centis, però, però ens han i això també un que vam demanar també, l'altre dia, en una informativa, el senyor Felip, que era l'informe del Consell Comarcal referent a la recollida de residus que es van carregar des d'aquí del, del ple, que es van pagar 14.000 euros per aquest informe. Ens van dir que ja estava llest, els dir, enviaven, però no ens l'han enviat. Aleshores, si ens poden enviar tots dos informes, els aiguaig i la de residus del Consell Comarcal, eh, el més llibre possible, per no haver-lo a reclamar, us els agrairem. Mm -hmm. um, sí, no és ben venir un prègnit una pregunta, és més dit una reflexió i té a veure amb el, amb el comentari que ha fet la senyora Almedo abans um, sobre la, la festa a, a la Rambla Aquest, aquestes, aquestes festes i festes de la Santa Creu hem vist el canvi de localització d'alguns esdeveniments el, el fet de que les Justes hagin anat al el castell, que sembla que és una cosa que ha molt a tothom eh, i que l'embalat haginat a la, a la Rambla és eh, un part com a conseqüència del fet que hagi hagut el CIR que hagi hagut al costat del, del Sant Jardí el de Catalunya. Eh, sense entrar a valorar el, el, el, la repercussió que ha tingut el tema acústic del, del, del, de l'embalat a la Rambla eh, si sí que ens sap bastant de greu eh, que fa un parell d'anys ens doncs, es digués a una entitat de la ciutat que no, la Lleida, concretament, que, no, que no podia fer una festa a la Rambla perquè era incompatible amb totes les coses que s'hi feien i que, i que al cap dels anys doncs, veiem que, que al cap de la fi és una voluntat política de, de, de permetre o no permetre fer, fer una cosa així no, que, no, no creiem que se l'hagi tractat amb especial diferència en aquesta entitat com, com a les altres però Entrem que, doncs, en el seu moment tenia raó quan reclamava la possibilitat de fer, de fer una festa a la, a la Randa per l'1 de l'any. Sí, som al cos d'anys. Només un, un, un detall, eh, justament eh, el que no es va poder utilitzar, em sembla que ja fa dos anys, eh, la IEA-Event, de fer l'activitat la, a la Rambla era perquè el dia que volien era l'1 de maig que és quan, d'alguna manera volíem dir que té l'exclusiva de, de, de les fires i necessita tot l'espai de la ciutat eh, el que si no per fer totes les fires eh, que és, és, aquesta era l'única i exclusiva raó per la qual no es va autoritzar a l'any a fer la seva fire no, no, no és cap, cap altra cosa Eh, el que reclamava la gallina era no, si poder utilitzar la meitat de la rambla per fer un acte eh, potser aquest any no era, no era la meitat que ocupava l'embalat, potser eren només eh, dues cinquenes parts de la rambla però s'ha demostrat doncs, que tampoc no passava res perquè convisquin eh, actuacions diverses en un, en un espai Sí gràcies, sí, gràcies. Ja em, sigo, em pot alaudir en relació però, la campanya natural l'ús de les taules i' queires per de... de part dels punts polítics en més exactes com, com funcionarà perquè ben, en l'acta de presentació de la nostra crèuraador vosell no havia pregunta ja vos jo on va em va informar que no es feien servir per als grups polítics, les cadires eren, i els van treure perquè devien necessitar-les per una altra cosa però després em va ser una mica descolvocat què passarà ara? Sí, hi havia les cadires el dia abans, En a l'excursió i quan nosaltres vam haver de fer acte les cadires es van treure el dematí perquè devia fer falta en tot cas és igual el que te, el que pregunto és per als actes electorals o sopars, trobades, a més estaran disponibles aquestes cadires perquè les altres eleccions sí que ho estaven I amb les cadires i les taules eh, per als actes electorals no aquest any sinó cap any han estat disponibles. L'única cosa que no tot fem en casa és que si hi ha i taules disponibles i, i, i el partit que vol fer mm -hmm. l'acte o el sopar, així, en aquell moment ell va buscar-los, els atorna o encarrega el camió que fa i s'ho munta tot ell i nosaltres tenim disponibilitat o hi deixem. Però que un munti brigada i desmunti la brigada això no ho fem. O no ho hem fet mai, no? no ara, no ho hem fet mai. Ara, si hi ha disponibilitat de cadires i taules i vostè mateix s'encarrega amb un camió extern i el va buscar i el torna, el munti i desmunta i si són, s'ho deixen. Per què s'ha fet sempre? No, si vols que diguis... Perdó, sí que es poden portar les altres vegades, es poden portar amb no. una mena de motrecurs i les cadires... Les digues no els hi poden portar, si vostè els demana, però ho ha de carregar amb un extern, amb una empresa que se'n cuida de muntar i desmuntar. Per tant, llavors, això té un post que ho ha de costar el mateix Partit Polític. Ara no hi muntarà la gent Per això no, no ara. Això ja fa... Jo estic d'interrogació d'aquest conjuntament, no ho hem fet mai. No. Ara sí si s'ha deixat, en cas que hi hagi coneguitat, i el mateix Partit se'n faci càrrega dels les si vostè ho diu que li vaig curta memòria a vegades no m'ho podré tossir però em sembla que no que no. no, no, ja ho sé Tot el cas, senyor Poder Potser estaria bé doncs, eh, perquè hi hagi una bona participació perquè entre tots ens hauríem intentar que hi hagués una participació més alta d'aquest 50% els recursos doncs, de tot són molt limitats i és difícil per, grups, eh, per a a grups petits com els nostres, que realment tota la signació que han rebut com a, com, a, com a grups municipals ha estat més aviat escassa. Si, pot, si féssim un, un, un, una suma del que ha pogut rebre el grup majoritari, amb el han rebut els altres veuria doncs, que precisament seria, segurament igualaria més les condicions i ajudaria doncs, a que hi hagués una participació més elevada el fet de que jo no li que la, la brigada vagi muntat cap en tarimat però que sí que es deixessin aquestes cadires doncs, allò que va penjat eh, recordo. Doncs, eh, crec que seria molt més aviant que no fer-ho en definitiva, doncs, vosaltres manen hauríem de veure quines les ganes de fomentar la participació a les eleccions i veure si tenim ganes de, de passar d'aquest 50% de d'una manera seria aquesta el senyor Carrella, jo no sé si ho entès o no ho entès però de dir que si hi ha Stop. i si vostè ho va a buscar en una empresa no hi ha cap problema l'Ajuntament ho deixa i el que passa és que l'Ajuntament no hi muntarà crec que ho he dit clar ara, doncs, I, que fa... I... I... I... i jo venc ara li demano doncs, que potser reconsideri això que ens situaria tots en un plàndol de més igualtat simplement jo crec que és la opinió, eh? jo crec que cada partit com munt un acte a de ser de l'acte que munta i dels recursos que té per tant Senyor Borrego. Gràcies, senyor presidenta. A veure, eh, primer he llegit la feina del senyor Bonfort per la seva primera introducció, sobretom a la Creu. Nosaltres considerem que, que, bueno, no, vostè tot no dona importància, jo crec que, que s'ha de crevar la Creu, que està juntament, amb tot el, el que ha suposat, els temps que ha suposat i que podria haver més, però m'ho dic sinó amb unes simples perquè és una miqueta l'actuació que tenen vostès donen importància el que és un fet realment d'ensivisme que és el que la nostra ciutat està a del dia en eh, quant al tema de les garjoles que ha comentat el senyor Gratacós potser un any i el que ha passat és hi ha coses com posem que a Girona va noi que es va penjar en les garjoles i això, potser fa un any i mig no, no hi ha passat, hi ha passat aquesta desgràcia i potser en un any i mig que no eren necessàries Ah, la pregunta seria si és veritat que com, tenir, com ens han fet arribar que fa 12 dies ja que estan en funcionament aquestes arrobes, si és que ja ja, han, ja hi ha molta punt detingut o han fet-los de segona inauguració interna, que no ho sabem, i si el 5 dia si aigua es continua amb la seva eh, última recuperació, pues, quina serà el seu tipus? Eh, gràcies, ben poca cosa eh, solament eh, assegurar-li eh, confirmar de que efectivament ja estan inaugurades en el sentit que ja estan a disposició de les barjoles, ignoro tot i que personalment em sembla que no, que, que no hi ha hagut cap ocupant d'aquestes barjoles i en quant quina actitud adoptarà l'Ajuntament davant la, la nova posició de, del 5 i de breu gestos, l'ignoro, jo que seria, interpreto que això seria qüestió de l'alcaldia Sí, gràcies, señor Presidente. Gràcies, gràcies per l'esporta, que ho sempre curta, com sempre. i La veritat és que, com que acabo de dir, miri, eh, durant aquests vuit anys del seu govern, la veritat és que si hem de posar alguna nota, a l'àrea de seguretat seria un cero patatero. Perquè, vull dir, estem al civisme a l'hora del dia, o cal donar a l'Ajuntament, però si la inseguretat ciutadana també a l'hora del dia. Eh, com ho han penjat en el meu... Facebook, per tant, el ara mateix, eh, fa una poca estona, en el barri, barri de Sant Joan, que tant costés, on acaba posant un, una caseta, acaba de dir que és bueno, so un veica policial dels Mossos, un veica de personal del barri i hi ha hagut una, també una persecució i una, i bastanta, so que ha hagut una agressió. Eh, això és de dir, això m'ho acabo de comunicar un veí, els veïns d'aquella zona no són només els veïns d'aquest barri si no trobo el la perifèria estan patint allò i això la seguretat que davant bueno, vostès en no, 8 anys han posat, no s'han preocupat en res per tant, eh, us hi posem una nota en 8 anys i 0 gràcies gràcies senyor Barrigo però crec que la nota s'ha els ciutadans en el 24 i en el 24 no és la mateixa. Efectivament, vostès presentaten aquí. Molt bé, doncs, votin conseqüència. Estela, estigues. Sí, si sí, hi ha una pregunta que podem passar per... Vull el... dir eh, que els representants dels ajuntaments de Marinyà, que l'Adeu de Sant Petersburguen que les fieses, estàvem convidats a les Fiesa Figueres, al representant dels ajuntaments de Marinyà, alcalde de la FEA i... Sí? Ja ha ja tingut... Ah, doncs no. Perdó. Alcalde uh, Real, no? Uh, per part de Sant Petersburg, sempre a través dels amics del, dels museus, de -hi, hi ha una petita representació d'aquest tipus eh? Quan quançó les festes de Sant Peter Punt també van quedar els, no li vull és? Ara no he volgut preguntar sobre què era la pregunta. No, no, <ríe> bueno, no és que sóc No, a veure si és el un... ah, és sobre la persona en... no, sobre la persona, no, sobre que fou un És sobre el fet de, de que hi hagi personal de seguretat en el porxo d'ajuntament. Jo la veritat és que no sé formular una proposta més, més adequada per mirar que mantingui, diguéssim, d'acometes, l'ordre en el Poix, no? Però sí que és veritat que crec que en, el, en algun moment potser el, el personal... És a dir, jo sé que és complicat donar directrius concises en termes de seguretat a què ha de fer que ha de fer la persona que està en el porxo de, de l'Ajuntament Vigilar, que no s'hi facin pràctiques no desitjables. Però potser en fem un gran massa, crec que podríem, podríem relaxar mica la, la postura i, i una cosa és que no s'hi pugui assentar la gent a veure les xileques i a fer en renou a dintre, no? però potser sí que es podria doncs ser, o passar per al porxo o fer que per una persona pugui apujar el peu a l'escala a ver un par de imatges de no sèrie, sé, crec que per a cases estan atribuït alguna alguna enganxado alguna sèrie que havia dintra. Jo, per exemple, no sé, la sèrie un un que anava en una en una petita, dos dels anys 94-95, en un cotxet, no? Don, i va gos estar pujat un momentet a la escala, y no te digo, ¿no? escala... Y que sé de què no? A la escala. Diria bueno, crec que per descompuntar ara mateix no tinc cap millor per, per mantenir el de dret del porxo però, però no sé podríem relaxar una miqueta la, la postura i la que hem donat no dic que sigui companyalà eh? però entenc que hem donat unes directrius molt agosades i potser les podríem relaxar una miqueta no sé, anava, és una... Fina. Bé, sobre la dignitat de l'estandiment aquest senyor vigilant en els porços nosaltres ens refermem amb la proposta perquè realment hi ha un abans i un en després entre els comportaments molt molt incívics que hi havia per part de 6 grups en la plaça de l'Ajuntament i així ho manifesten no només els que volen entrar a l'Ajuntament a la tarda sinó comerços i, i bars del, del voltant. Respecte a les instruccions, no, nosaltres no donem instruccions eh, de, de què s'ha de vigilar o què s'ha de permetre o què no és la, la pròpia empresa de, de seguretat i, i la pròpia formació d'aquest personal que, el, que, el que decideix el que es permet no, no, no ens veiem capacitat per decidir què, què, què s'ha de fer o, no, o, o, que no, o, o sigui, què, què n'ha de permetre això que explica segur que, que és cert eh? no, no dic pas que digui mentides però realment és un detall que, bueno, que caldria veure el que sí que hem vist que encara fins i tot haventi vigilància de, de seguretat algun dia i, eh, per part d'aquests grups que encara vénen a les tardes hi ha hagut situacions que realment han requerit que té Guàrdia de Seguretat cridés eh, a Guàrdia Urbana i, i Mossos, per tant tota la preposició que hi posar i eh, malgrat que alguna vegada potser s'hagi excedit o s'hagi equivocat en el cas del, del, del senyor Caselles, doncs realment tota precaució que, que prenguem és, és poca Sí, senyor fort, Sí, tampoc no, no m'hi agrairé, eh? simplement per qüestions de, de feina tracto amb, amb diverses empreses de seguretat i al final les empreses de seguretat te demanen directius per, per, per actuar bueno, en tot cas crec que des d'aquí es pot donar una directriu de relançar una mica crec que no és complicat sinó a més a més les mateixes empreses ho, ho demanen si, i, i vaja, crec que simplement és un suggeriment i ja m'he dit que no tinc cap proposta millor per mantenir l'ordre d'entrar al Porche. I que si vostès volen continuar apostant per aquesta, de moment em sembla correcte. Però es poden donar directrius amb una empresa de salut privada. Se me fan. Sí, jo també volia parlar del tema i, i, i per si bé no els volia demanar el, el protocol que s'havia establert amb l'empresa en qüestió, perquè si entenia que deu ser cosa de l'Ajuntament dir si, si el que ens demana és que no entri ningú dintre el o que si algú vol creuar no passa res o si algú... i jo també m'he trobat, no, no directament però si sí diverses persones que m'han comentat alguna va passar davant meu una mare amb una criatura petita de dos anys que encara està caminant mig caient i la mare es va asseure un moment a les escales i de seguida va sortir el senyor a fer-lo fora mm, doncs això m'agradaria, si no hi ha un protocol crec que sí que seria fer un protocol de llegir en aquest senyor o en aquesta empresa exactament què és el que es vol i què és el que no es vol i l'altra cosa és, ens va quedar una, una pregunta al ple passat per que era de com estava el tema de de totes les... Bueno, el, el que es va començar de les multes dels pisos buits que semblava que acabaven que finalment tot d'empreses posaven el, els pisos a, a lliure social no? que es, va aturar, es van aturar les multes per això no? De, bueno, si ens ho pot explicar una com està el tema no, hi va haver empreses eh, propietaris que es van posar en contacte per saber com funcionava el procediment el procediment no s'ha parat en cap moment i tenim eh, situacions, tres situacions diferents que ens donen ara alguns estan en tràmit d'al·legacions, encara, altres han presentat al·legacions i eh, trobem que no aconseguim localitzar el propietari i ara es farà la notificació per addictes al diari oficial. Aquesta és la situació. Així per resumir, n'ha pagat algú o alguna? S'ha de fer un tràmit administratiu, no ho a pagar. Nosaltres vam dir que teniu aquest pis buit fa més de dos anys i els que fan alegacions estan dient no, no és cert i estan demostrant-ho i ara l'etat que correspongui i que s'hi dirà si estima o no estima les alegacions d'aquestes persones saps? Deu cosa nostra que no vam entendre però quan al final d'any quan s'ha parlat de sort, em semblava que en 3 mesos eh, els més malotes de tots començarien a pagar, semblava ja els que, que estarien buits de veritat, no? Que hi hagi heu... hagut com tres passos, un mes cada pas, tal, tal, tal, i també tres mesos, ja, no, no, no, no, no. Senyor Casell, senyor Casellas, té alguna pregunta? No, no tinc cap pregunta, simplement voldria afegir-me'n, ja que s'ha parlat de mi. No, jo crec que sí que s'hauria, penso, que s'hauria intentat donar alguna direcció diferent. Senzillament, el senyor no es va equivocar amb mi, tenia error. ha eh? tothom qui veu a fa fora. Jo simplement em vaig assentar a l'escala amb -me la meva maleteta d'abogat i feia el que faig habitualment i que faig massa obriques en diar missatges per al telèfon. Home, com em dèiem, comentarem en Facebook, ni havia més serveis de documenta ni estava escoltant reggaeton ni coses així. Ah, no, vull dir que hauríem de, de potser sí, trobar una mica, de, una mica de... Entenc que és difícil de terme me a mig, però vull deixar clar que el senyor no es va equivocar, però no Senyora Sí, és una pregunta que també d'incidisme. Benvinguts al club que també han entès o han acceptat que sí, que hi ha algun problema d'incidisme des de començant des de l'Ajuntament i altres parts. Jo volia parlar dels jardins Enric Morera. Eh, bueno, jo visco per aquella zona i realment molts veïns estan molt preocupats també. No? El que és el parc, hi ha un edifici que té té com una espècie d'entrada i bueno, hi ha de tot, cada dia doncs, ho han de netejar perquè és capipins, però de persones eh? ja no, no de gossos, sinó de persones bueno, passes per allà i sí per aquella pudor Maria, aquesta nit o l'anterior eh, doncs, que vés a la bralla, gralla sí que van tocar la guardi urbana però i van anar-hi, ràpidament eh? però clar, quan la vega grana no hi els veïns estan molt molt preocupats eh? realment I, eh, què es pot fer al, al respecte eh, clar, no. Gràcies senyor Alcaldessa jo també hi visco allà i tinc la sort que els meus balcons donen a sobre de la plaça de Fent en morera a part de, de saber de primera mà què passa ja com està tot allò també sé què opinen la majoria de la gent que viuen allà que sembla ser que difereix de les informacions que vostè té i que vostè també com veïna de, del barri en té Tant de bo tinguessin moltes places a la ciutat com els jardins de Sant Riu Morera. Tant de bo. Tot i que, li reconeixo que tot és millorable. Problemes de netesia, problemes de sobre, tot és millorable. Però jo ja m'apuntaria, repeteixo, que moltes places de la ciutat fossin com aquella que potser aquesta hora ja no m'he explicat però bé, hi ha molts a veure, aquells jardins estan preciosos, no quins i que no són, jo res a dir d'allà. Només vull que no és... Bé, exactament, hem de parlar aquí, jo hi passo a cornet i hi ha molta gent en allà que estan fumant amb una pudor dir, amb uns adversions incíviques. I després que la gent, a les persones adultes, o sigui, les persones que es facin pipins per allà, no sé si vostè troba bé, i no sé qui és la persona que, que, trob, que està que no es queixen. O si sigui, vostè m'acaba de dir hi ha molta gent que què? Que està contenta que no es queixen, hi ha que sí, hi ha que no. Bueno, vostè, aquí hem de diferenciar que aquells jardins estan molt bé, que es poden millorar, també, però que tots els veïns es queixen, no sé, vol vostè, els veïns que estan encantats d'estar-hi allà o visquer-hi. A veure, la pregunta a l'enversa. Qui són els veïns que estan encantats? D'estar, de tenir que passar-hi i de tenir que fer una pudor que no es pot aguantar. Jo ja ara al final passo de les escales del mig i no vinc d'aquí a parlar de mi eh, eh, de la gent, no, no, evidentment no de la meva, com, com a no, vinc a parlar dels venys però diguin vostè quins són els béns que no, qui estan intentats a veure, sisplau a la propera legislatura evidentment jo no hi seré en aquesta sala, vostè segurament sí si vostè m'invita a una de la passada de les eleccions a que tinguem una trobada i contemplem els resultats de les eleccions. Veurem, podrem veure, perquè es, es, es coneixen a tota la ciutat, es coneixen el nombre de vots per districtes i podrem veure quantes persones, evidentment, no diguem bé, Maria, Carlos, quantes persones estan conformes amb la política que ha seguit aquest govern i quantes no. Si vostè és tan amable i l'invita a tenir aquesta trobada, d'aquí dret. I si vostè té raó, dolorosament, li donaré la raó. I si no, espero, espero que per una vegada reconegui que, oh, va tan mal, tan mal, tan mal, aquest noso, aquest govern de Convergència i Unió, no ho ha fet tan malament. Saps què passa? Que jo he preguntat una cosa, i no sé què d'acuento tot això que m'està dient. O sigui, jo estic dient que hi ha molts de veïns, normalment no, a mi veuen de venir els veïns, a dir-me que estan fals, literalment de la pudor que fa eh, bueno, tots aquells racons de la porqueria que es puma allà, que no es pot passar actes incívics a la nit que fan venir la Guàrdima cada dos per tres que ve i vostem estar digint ara dels vots i per retro viu. què diu? Accepti que allò s'ha de fer alguna actuació que ja li dic dia que si jo hagués estat aquí no és que amb una veritat màgica ho solucionarem però menys jo crec que podia contestar. jo crec que la resposta hagués estat Bé, bueno, doncs sí, ja estem fent el que podem, ja mirarem. Vale, però tot això que s'ha embolicat, de veritat, eh? m'agrair-ho mm. a tot el que ha dit el senyor Diego Borrego. Gràcies. Ja, sí. Senyor... Senyor Forn. Senyor Forn. Senyor... Senyor... Senyor... Senyor... Senyor... En el, el plen anterior vam parlar, no sé, plen anterior, però dos plens, sobre ecoserveis i els escudis que s'havien fet de les diferents branques del serveis sobre quina seria el, mateix, el millor tipus de gestió ens van dir que se'ns feien arribar els que estaven fets i no se'ns han no se'ns fet arribar llavors els hi tornem a demanar si us plau i eh, l'última cosa ja té a veure amb, amb, amb la marca de l'AM hem estat a, a, a, parlant amb veïns que se'ns queixen de la velocitat a la que van alguns vehicles en el el carrer que tenim, penso que es diu que és el, el, el de davant de l'escola, del centre cívic eh? el que passa com per darrere de la marca de l'AM n'hi eh, ha alguna esquena allà sí, n'hi ha, hi ha. El que, eh, i soc conscient que no es poden posar esquenes d'asa molt properes unes a les altres però sí que fer una reflexió si entro, alguna manera perquè eh, pateixen per les criatures quan, quan passen pel tot del carrer i també el, el, el tema del lligam en general entre la marca de l'AM i, i la resta de la ciutat per la gent que va caminant, que si ve per la part de davant de la l'aví de l'Ellauna ha millorat i és molt més senzill anar caminant, per la part de darrere molt complicat i és el que mi que van servir la majoria d'alumnes que van al Monturiolo eh, fins i tot alguns que van a, a escoles de primària que no siguin al Pous i al M.S. de Pallès doncs a veure si, si busquem una, alguna, alguna possible actuació per, per facilitar un camí segur per la part darrere del barri perquè la gent pugui caminar caminant cap a la ciutat al final d'aquest pla uh, avui no és dia de d'acomiats entre regidors perquè ens, ens queda un pla el dia 12 junts eh, que tindrem l'ocasió d'acomiar a els que ja sabem que de, de ben segur no, no repetiran no obstant uh, jo crec que amb la senyora Marta sí que tindria interès a fer Bé, que encara no sabem no sé si serem o deixarem dir, crec que hauríem d'esperar el dia 2 de juny eh, de, que realment doncs, puguem ja amb tota seguretat i qui no repetirà vull crec que només podríem parlar del senyor Egecora o del senyor Gratacos però el senyor Cotxo, però bé, bueno no, pot, potser fer feu 21 <'ha de> fer <-ho> <'ha de> fer <-ho> Per tant Crec que bé, de d'acomiadar un mandat com a mínim, eh? això sí estarem en funció dels guidors de gent d'acomiadar un mandat, un mandat que ha sigut molt variat per dir un adjectiu variat, variat en persones, variat en alcalde i variat en, en situacions i ja, en context de, de ciutat, eh? realment es va començar en un context concret i la ciutat el vira tot junts una, una recuperació, però bé ha sigut un, un mandat complex per dir-me paraula, sí que m'agradaria Teniu un reconeixement per a qui, qui ja plega efectivament el dia 23 de maig, el senyor Xavier Odevit, que està aquí, en aquí sentat, eh, va manifestar la seva voluntat de, de plegar. De, de, havia fet vuit anys en aquest consistori, en aquest projecte de, de Convergència i Unió, i jo crec que sí que es mereix un reconeixement. Com tothom hi ha coses que quedaran i coses que no, però el que és indubtable és la seva dedicació, la seva abnegació pròpiament, perquè en més hores que en Xavier ho deia que a nivell de personal de l'Ajuntament i difícilment en podríem trobar i, per tant, jo crec que sí que es mereix un reconeixement. Per tant, un bon comiat, molta sort, Xavier, en el destí professional que vulguis endegar a partir, a partir del dia 24 de maig i de ben segur que la ciutat sempre que se'n se recordarà lo, de, de la teva contribució sí. Sí. Bona nit a tothom